Lúkas að við spjalt. Í Lúkas að er lesu list sem falsara dæinga og falsara alsheymisins höfundur við spjallsins er Lúkas læknir sem var sáustar smá postolla eins og segir góðu bréfi og hann er líkar höfundur postolla sögunnar bæði ritin eru skrifuð ákveðnum viðtakanda sem nefndur er Theófílus, Guðsvinur þýði það. Og hann er ávarpadur í byrjum bett gerðvita. Í upphefi Guðspjálsins eru frásögur af færingu Jóhannessa stýðara og af færingu Jésú, Guðspjallið. Og uh, þar er ein einn bergufrásaga Au Jesu Jesu Torvaura í musterinu gleðin stóð við háar sessi guðfjaldinu ekkum í upphafsköflunum sveipte þenni ekki au lukas hér skjölti varðvist án aðrar en svo lofsöngur varnir í upphafsköflunum sakaria söngur Englana á Bethlehemsu völlum og lofsungur Simons. Þá deymir Lúkas að guðspjara dæmisögurnar um miskun sama samverjan og glataða sonin. Lúkas ídrekkar hvernig Jésús kallaði til sín fólk sem minna mátti sín í samfélaginu og getur margra kvenna sem fyltu Jésú. Lúkas leggur áherslu á að heilagur andi móta rátburði Guðspjálsins og líkur Guðspjallinu og fyrir heitinu um djöf heilags anda. Þannig tegjast bæði Lúkasar rýtan í að þesta mentisins Guðspjallið og posturla sagan. Tákni Lúkasar Guðspjallamans er nautið. Og nú hefst Guðspjallið fyrstir kapitúli. Mardir hafa tekið sér fyrir hendur að rætja sögu þeirra viðburða er destafa meðalokkar samkvæmt því sem þeir menn hafa flutt okkur er frá andverðu, voru sjónarvottar og urðu sjónar orðsins. Nú hef ég að korsta að kosta yfirlega allt þetta frá upphafi og réð því einnig af að reyta samfælda sögu fyrir því guðu í Theophilus, svo að þú meir ganga og skugga um sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðist um. Á dögum herr var uppi prestur nokkur að nefni Sakharja af Sveit Abía. Kona hans var og að væta Arons og sétt Elísabet. Þau voru bæði réttlátt fyrir Guði og lifðu réttlátt eftir allum boðum og ákvæðum drottins. En svo játtu ekki barn því að Elisabeth var óbyrja og bæði voru þau neginn að aldri. Eitt sínir röðin kom að sveit sakarja og hann þjónaði sem prestur í mustirinu. Þá fjöldi það í hlut hans, þá hann komst venju prestum sinns að ganga inn í mustiri dróttins og fórna reythelsi. En allur fólksfjöldin var fyrir hlut hann á bæn meðan var færið. Byrstist honum þá engill drottins sem stóð hægra meginn við reykjelsisaltarið. Zakaria var hérft við sín þessa og óttasló á hann. En engillins sagði við þann óttastu veið í Zakaria því að bæntín er heyrið. Elísabet, kona þín, mun fæða því og þú skalt láta hann heita Jóhannes. Og þegar mun veitast gleði og fagnuður og martinn munu gleðjast vegna fæðingar hans, því hann mun verða mítils fyrir auglíti drottins. Aldrei mun hendra ekka vín, nýjáfingan drikk, en fyllast heilugum anda þegar frá móður lífi og mörgum Ísraelsmönnum mun að snúa til drottins gruðst Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til að snúa hjörtum feðra til bernar sinna og gefa ólýnum réttláttu hugarfar og búa drottni alltíða líð. Þakar ég að við engilin. Hvernig geti ég vitað þetta? Ég er og kona mín neginn aldri. En engillin svaraði honum, Ég Gabriel, sem stend framme fyrir Guði. Og Guð sendi mig til að tala við því og flytja þér þessa gleði frekn. Og nú verður þú og getur þessi talað til þess dags að þetta kemur fram, vegna þess að þú trúðir eftir orðum mínum en þau mennur rætast á sínum tíma. Og fólk til beygð eftir Sakardja og undraði því honum valdist en eða hann kom út gaf hann ekki og stildum enn að hann hafi séð sín í mustirinu. gaf þeim bendingu og hann álöfis áfram. Og að tvjónustu dagar hans voru liðnir fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elísabet kona hans hunguð og hann leyndi sér í fimm ánöðu og sagði þannig hefur drottin sínt að honum er allt um mig og hefur afmáð neysu mína í augum manna. Þannig sjötta mánuði sendi Guðu Gabriel einn til til borgari Galilíu sem heiti Nazareth. Til meir er að fórst með manni sem Jósef hétt af ætti Davís en Mærin hétt Maria. Og yngillinn kom inn til hennar og sagði heilverk þú sem nýtur náðar Guðs drottinn er með þvíður. En Maria var sætt við þessi orð og hugleiti hvað þessi kveðja ætti að merka. Og engillin sagði við þannig að óttast þú eigi Maria því að þú er fundin aðhjókluði. Þú munt þunguð verða og sónala og þú skallt láta hann heita Jésú. Hann verða það og kallaður sónur hins hæsta. Þróttin Guð mun gefa honum hásætti Davís föður hans og hann er ríkjaði vera ætti Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin en til að verða. Þá sagði Marv ég vel engilinn hvernig má þetta verða þar að ég hef eftir karlnastend og engillinn sagði við náða, Helagur andi mun koma yfir þig og kraftur hans hæsta mun yfir stýta þig. Þess vegna barnið heilagt, svo er guðs. Elisabeth frænguna þín, er einni orðin þunguð að síni í elli sinni og þetta er sjötti mánuður hennar sem kollið var óbyrja en Guði er engin hlut fyrir megn. Þá sagði Maria, sjá, ég er ambatt drottins, verði mér eftir orðum tínum og engitlum fór burt frá henni. En á þeim dögum tók Maria sig upp og fór með flýti til borgar nokkurar í fjallbygðum Júta Hún kom inn í húsakaríja og hilsaði Elisabetu. Þá var það, þegar Elisabet hildi kveðju Marju, að barni tók viðbragði í lífi hennar. Og Elisabet fylgtist heilug vanta og hrópaði hálri röttu, blessu sér trú meðal kvenna og blessaður ávostu lífstínis. Hvaðan kemur mér þetta, að móðir drottins mínis kemur til mín? Þegar kveðja þín, Jóma, því hefði mér, tók barni viðbræð af gleði í lífi mínu. Sælega svo sem trúði því að rætast mundi það sem drottin rétt segja henni. Og Maria sagði, and mín miklar drottin, og andi minn gleðst í Guði frálsherra mínum. Því hann hefur litið til að ambakta sinnar í smæði hennar, hérðan af mönu allar kynsluður með sæla segja. Því að miklaðs viti hefur um í við mig og heilægt að hans. Miskun hans við þá eru úttast hann varir frá kyni til kyns Máttarverk hefur hann unni með ermi sínum og þar embelátum í hug og hjarta hefur hann tvistrað. Valdhöfum hefur hann og stóli og upphafið smælingja. Hongraða hefur hann fylgtjæðum eða látið ríka tóm hænta frá sér færa. Hann hefur minnst miskunar sinnar og tekið að sér Ísræl sjón sinn eins og hann sé að feðrum vorum Abraham og niðjum hans, eilíflega. En Maríad valdist hjá henni sér um þrjá mánuði og snæri síðan heim til sín. Nú kom sá tími að Elisabeth stilldi verða léttari og óþung son og nágrannar hennar á ættu menn heyruðu hversu mikla miskun dróttin hefðu auðsýnt henni og samfögnuðu henni. Á aftunda dögi komu þeir að umstýra sveinin og vildu þeir láta hann heita Thakaria í höfuðið á föður sínum. Þá meldi móðir hans, eigi skal svo heita, heldur Jóhannes. En þessu höfuði við, við hana, Enginn er í ætt sem heitir þvínafni. Bentu þeir þá föður hans að hann leti það vita hvað sveitnin stildi heita. Hann um spjald og reyð. Jóhannes er nafn hans. Og eru þeir allir undrandi. Ljapstjótt lögst upp munnur hans og tunga. Hann fór tala þó var hann djúfur en oftast sló hann vallar ágranna þessa og þókti þess sig alþyrr miklum þíðendum sæta í allri fjallabygð ytir og allt sem þetta heldu fæslu þar í huga sér og sögði hvað smá væntta þessu barni seg hann til drottins var með honum En sakar við ja, að hans fylgtist heilugum anda og mælti á spámanleiri andagift. Lofaðu sér drottin Guð Íslands. Þegar hann vil vitja lýsins og búið honum laust. Hann hefur reist á svo harnhjálpræðis í húsi Davís tjónsins eins og hann talaði fyrir munn sinna heilugum spámanna frá vöndverðu. Frelstun frá ófunum vorum og handum allir hættafas. Hann hefur auðsýnd feðrum vorum miskun og mennst síns heilaga sáttmála. Þess eðis er hann sára Abraham föður vorum að hrýfa ás handum óvinna og veit ás að þjóna sér óttalust í og réttlæti fyrir augum hans alla dagafóra og þú sveinn mun nefndur verða spámaðurinnis hæsta þegar þú munt ganga fyrir drottinu að greiða vegu hans og veit líð líða hans þettingu á hjálparæðinu sem er fyrirgefning syndat þegra. Þessu veldur hjartans misk um glöðsvór. Hann lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem þitt þau myrkli og skuggaðuðans og beina fótumvórum á Friðarveg. Þeins veitin enn ógs og var þrögtum í þitt í andla. Hann valdist í óbygðum til þess dags en hann stiltu koma fram fyrir Ísreil. Annar kapitöli. En það bar til um þessar mundir að boð kom frá Ágústis í Teysara að sklásetja stilt í alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta sklásetningin og var gerð þá er kvíriníus svo landstjúri og Síllandi. Fóru þá allir til að láta sklásetja sig hver til sínu borgar. Þá fór og Jósef úr Galilau, frá borðinu Nazaret upp til Júteu, til borgar Davís sem heitir Bethlehem. En hann var af allt og týni Davís að láta sklásetja sig á samt Marju, heitkonu sinni, sem var En meða þau voru þar, kom sá tími er hún stildi verða léttari. Fætti hún þá sann sinn frumdétin, maður herræfum og lagði hennu jötu af því að auðvitaði var rúm fyrir þau í dýstu húsi. En í sömu byggju voru hirðar út í haga og dættu núktina hérðarsinnar og engill drottinn stóð hjá þeim og dýruð drottinn sljómaði kringum þá. Þeir eru um mjög hættir. En engitlega sagði við þá að veraðu ósættir því sjá þegar bóðiður mítum fognuð sem veitast mun öllum línum yfir að í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í Borg Davís og hafið þetta til margs. Þeir munu finna ungbarn ræfað og lítjandi í jötu. Og í sömur svipan var með englunum fjöldi himnaskra hersveita sem róðu Guð og sögðu dýlitsi Guð í uppæðum og friður og jörðu og velþóklan Guðs yfir mönnum. Þegar englætnir voru færð með frá til himins stofið hyrðarnir sín á Förum beint til betli henn að sjá það sem gest hefur og drottinn hefur kundurl okkur. Og þeir fórum að stýndi og fröndum marju og Jósef og ung barnið sem láið í öðru. Tegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því ég þeim hafði verið sagt um barn þetta. Og allir sem hirðu undruðust það, Þegar hyrðarnir sjáðu þeim, en Maria dimdi allt þetta þaði hjartað sér og húliði það. Og hyrðarnir snirðu aftur á vexumöðu Guð og, og rofuðu hann, verðu þar sem þeir hafðu hýrft og séð, en allt var það eins og þeim hafðu verið sagt. Þegar átta dagar voru liðnir, skildi umstjara hann og var hann látin hauta Jésús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann í móðu lífi. En er reynsuna dagar þeirra voru úti eftir lágmáli Móse, fóruð með hann upp til Jérúsalem til að færa hann drottni, en svo er reytað í lágmáli drottins, als karlkins er fyrst fæðist að moru lívi skal halga drottni og til að bera fram folk eins og segir númur drottens tvær tustilduver eða tvær ungatur so var jérúsalem maður sem símon hét hann var lætla og guðrætingur og vendi þess að Guð frelsaði Israel heilagur andi verði yfir honum. Og hafði hann vitrað honum að þá stildi eftir deyja fyrir hann hafði séð Krist drottins. Að leysögna koman í, kom í helgidómin og er foreldurallar ferðu þangað sveinin Jésú Til að fara með þann eftir vennið lögmálsins, tók síma á hann í fóndið, lofaði gruð og sagði Nú no lætur þú drottinn, sjóðu þinn í friði fara, eins og þú hefur heiti mér. Eða augum mín hafa séð hjálpraðið því, sem þú hefur fyrir búið, ég sín alltaf að líða, ljós og til vegs sem það líðkýnum í Ísræðal. Fæðir hans og móðir undruðusti að það hann. En sími hann blessaði þau og sagði við margjum móðir hans þessi sveitna settu til falls og til viðreisna mörgum í Ísræðal. Það var það sem menn munur ísa gegn. Sjálfmund þú sverði nýst í sjálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hérna verða auðljósar. Og þar var Anna spákona Fánuels stuttur af ætti Assess kona Háöldruð. Hún hafði lifað sjö ár með manni sínum þegar hann dó, síðan verðið ekkið. Tom má allt að því og fjögur ára aldur, hún vék eði úr heldidóminum, þjónaði Guði nátt og dag með fórstum og bænahaldi. Hún kom með að á sömu stundu og lofaði Guðið. Og hún talaði um bærni við alla samætturlösknar í Jerusalem. Og ef þau höfðu lótið öllu sem lagmál drottin spauð, sneru þau aftur til gæðiðu tilborgar sinnar, nasarödd, en sveinninn óks og styrktist, fylgtu og náðgviðs verið yfir honum. Fóreldur að Jésú ferðust á hvert til Jérusalem á poska hátíni, Þegar það var tólf ára, fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jésum með sér. Þau voru þar út á tíði stagana. En þegar þú sniru heimlegiðis var sveitnin Jésús eftir í Jérusalem og vissu fórhaldur hans það eigi. Þau hugdu að hann væri með samfæltafólkinu og fóru eina daglegið og leituðu hans með að frænda og kunningja, en þau fundu hann ekki, og sneru þá eftir til Jérúsalum og leituðu hans. Eftir þrjá daga fundu þau hann í heldjudóminum. Það satt hann mitt á meðal læri feðranna, líti á þá og spurði þá en alla sem heldur til hans fyrir þaði stórum á hans og ansvörum. Og ef þau sáu hann þar, á þeim mjög, og móðir hans sagði við hann barnd, hví gerði þú okkur þetta, með faðir sinn höfum leitað þín harmfrungin, en hann sagði við þau, hvers vegna voru þið að leitað mér? vissið þið ekki að mér ber að vera í hús í föðrum í en þau stildu ekki það en hann talaði við þau. og Jésús fór heim með þeim og kom til Nazareth og var sem hýðin en móðir hans gemdi allt þetta í hjarta sér og Jésús þorskaðust að visku og vexti og náð hjá Guði og Mönnum. Þriði kapitúli á fimmtandar stjórnaráru Tiberius er teisara. Þegar Pontius Pilatus var landstjórður í Jútefu en Herodes fjórnum stjórður í Galilugu Félipus bróðir hans í Ítúrefu og það og Lísaniðsi Abilene. Í eðsta prestíð Annassar og Kæfassar kom Orðgvöðustur Jóhannessar Sakharías og hann er í óbýðinni. Og hann fórum alla Jóðanbygð og bóðaði mönnum að taka sinnaskiftum og lata stýrast til fyrirgefning að synda eins og reytað er í bóku Jesaja Spámanns. Rödd rópanda í eðimörk greiðið vegt rottins dyrir beinar brautir hans. Öll dýr skulle fyllast, all fell og hálsa jafnast, búður verða beinar og óveir sléttra götur og allir munnur sé á hjálplaði guðs. Við mannfjöldana sem fóru út til að láta hann stýra sig sagði hann Þið nöðru tíðin, hver tendi ykkur að flýja komandi reyði? Sýnýli verkti að þið hafi tekið sinnastýftum og farið eftir að segja með sjálfum ykkur við eigum Abraham að föður. Ég segi ykkur að Guð getur að til Abraham börn á steinum þessum. Ók snella fær loð að rótum þrjánna og helst all þé sem ber ekki góða laugurt nær upp hækkri og því öld kartað. Mannfjöldin spurði hann hvað eignum við þá að gera. Hann svaraði sem sém sáv sem á tvo tísla gefi sé mér ein gall og ein skjær er matföng hefur Þá koma og tóllemtum menn til að stýðast. Þessu höfðu við, við hann meistari hvað eigum við að gera. En hann sagði við þá heimtið ekki meira en fyrir ykkur að lagt. Hermann spurði hann einnig en hvað eigum við að gera. Hann sagði við þá hafið ekki fí af neinum kosti með ári í tí Látaði ykkur næja, mála ykkar. Allir voru nú fullir eftirvæntingar og hugslum sjálfum sér hvort Jóhannes tinnni að vera kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði, ég stýri ykkur vatni, en sá témur sem erum áttúri og er því retti verður að leysa skóð feng hans. Hann mun skýra ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskópluna í hendi sér til þess að djörf einsa láa og sapna á heitinu í höði sína en hismið mun hann bræna í óslögg vanda eldi. Með mörgu öðru hvatti hann fólk og hlutti því fagnarabóðinu. Jóhannes vitti Herodes fjólumstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans og fyrir allt í sem hann hafði gert. á bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Er allt fólkir eða stíðast? var Jesus einnig stýrður. Þá var svo við er hann verður benn sína að himinnin opnaðist og heil á rand í stegn nýður yfir hann í líka meður mynd eins og dúfa og rödd kom af himni Þú ert minn elskaði sonur og þér hef ég velþöknun. En Jesus var um frítugt eða hann hóf starf sitt var hann eftir því sem haldið var sonur Jósefs, sonar Eli, sonar Mattats, sonar Levi, sonar Melki, sonar Jannai, sonar Jósefs, sonar Mattatías, sonar ramos, sonar Áms, sonar restli, sonar nakai, sonar Mat, sonar Mattías, Svona Semins, svona Jóseks, svona Júta, svona Jóhannans, svona Reza, svona Serubabels, svona Seltiels, svona Neri, svona Melki, svona Lati, svona Kósams, svona Elmadams, svona Es, svona Jesu, svona Elieses, svona Jórims, svona Mattats, svona Levi, svona Simons, svona Júta, svona Jósefs, svona Jónams, svona Eljakims, svona Melia, svona Menna, svona Matata, svona Natans, svona Davís, svona Lísæ, svona Opens, svona Boasar, svona Salbons, svona Naxons, svona Aminatams, svona Atmins, svona Arni, svona Esroms, svona Peres, svona Júta, svona Jakobs, svona Lísaks, svona Abrahams, svona Tara, svona Akurs, svona Serums, svona Réu, svona Peleks, svona lepers, svona Sela, svona Kenans, svona Arpaxats, svona Sems, svona noa svo nær Lamex, svo nær Metusala, svo nær Enox, svo nær Jarets, svo nær Mahalalels, svo nær Krenans, svo nær Enox, svo nær Sets, svo nær aftur svo gjorda hann fyrir af heilugum Andinn leytti hann og í fjörutvíu daga var hann eðumartinni þar sem djöfullinn freystaði háls. Eftir neytti hann eins þá daga og en þeir voru liðinir var hann hungað aður. En djöfullinn sagði við hann, ef þú ert sonur guðs, þá bjóð þú steinið þessum að það verði að Og Jésú svaraði rétt að þeir eigi lífið maðurinn einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og, og syngi honum áhuga bara við öll ríki veraldar. Og döfullinn sagði við Jésú, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýr þess. Þegar mér er þaði, hendur fengið og ég get gefið það hverjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyðir mig, skal það allt verða þitt. Jésús verðaði honum, reytaði er, drotting vöð þinn skal þú tilbyðja, og þjóna honum einum. Þá fóði ögullin með hann til Jérúsalum, setti hann á brún mustirisins og sagði við hann, Ef þú æst sonur Guðs, þá kasta þér sér ofan. Því að rita þér, hann munn fela englum sínum að dæta þín og þeir munnu bera þig á handum sér að þú steytir eftir fótinn við steini. Jésús svaraði honum, sagt hefur verið, þú skalt eftir freysta dóttins Guðstjens. Þegar djöfullin hefði gefist upp við að fella hann við að hann frá honum að sinni. En Jésús neri aftur til Galilu fylltur krafti andans og fóru freknir af honum um allt ákveðnið. Hann tendi í samkundum þeirra og lofiðu hann allir. Jésús kom til Nazareth Það er maður upp og fór að vanda sínum á hýtardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Mér honum fengið bók ég að sagja spámans, upp bótinni og fann staðin þar sem reytað er, andi drottin sér yfir mér, að þegar hann hefur smurt mjög, hann er sendt mjög, til að flytja fátækum gleðilegan bóðskap, bóða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða og kundjura náðar ár drottins. Síðan lukti Jésús aftur bótinu, fjekk og settist niður en augu allra í samkundinni skýldu á honum. Hann þók þá Að tala til þeirra, í dag hefur ræst þessi riktning í áheyrn niður. Og allir lófuðu hann og undruðust þau hugna með orð sem framgengu að munni hans og sagðu, er hann ekki sónur Jósefs? En Jésús sagði við húltið, efur laust munni þér minna mig að orðtættið, læknir, Læknast í alfan þig. Við erum heift um allt sem gest hefur í Kaperna. Þið er núið sama þér í ett borg þinni. En sagði Jesús, viður, engum spámanni er vel tekið í landi sínu. En sagt segja viður að margar voru ettur í Ísraðar á dögum Elía þegar himinninn var luktur í þrjú ár og saks mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til lengrar þeirra sendur heldur aðeins til ektu í Særekta í Sýtonlandi. Og margir voru líkþráir í Ísraher að augum Elísa spámans og enginn þeirra versins aður heldur aðeins namann Sírlendingur. Allir í samkundu húsinu fylltust reyði að þeir hildu þetta spurtu upp. Hröktu hann út úr vordinni og fóru með hann fram á brún fjáls þess sem bólk þeirra var reyst á til þess að hrinda honum þar ofan. En hann deg, degnum meðja mannþröndina og fór leiðarsinnar. Jésús kom nú ofan til Kapernaum, borgar í Galilögu og tendi þeim á kildardegi. Urðu menn mjög snortnir af teningu hans þegar vald fýldi orðum hans. Í samkvöndu húsinu var maður nokkur er haldum að rósæunum yllum anda. Hann æfti í hári rötu, hvað vilt okkur, Jésús frá Nazareth? Erst þú komin að tórt í mokkur? Ég veit hver þú ert, en heila í Guðs. Jésús hæstaði þá á hann og meldi þegi þú og fær út á honum. En illi andinn slengdi honum til hérðar og fór út á honum. En var svona vektið að meini. Femdri sló á alla og sögðu fer hverfið annan. Hvílíka ræða er þetta, hann skipar óshaunum vandum með mynduleik og valdi og þeir færa. Og ást til Jésú berst út staða, þar í grennt. og samkundinni fór Jésús í hús Sýmonar, en tengdamóði Sýmonar var allteg til sótti þetta og báðu þeir hann að hjálpa henni. Jésús gekk að, lögdi yfir hana og harstaði á súttítan og fór hann úr henni. En hún reyði sjátt stjótt af hættur og gekk þeim fyrir beina. Um sólsetur komu allir þeirri er hörða á sínum vegum sjúklinga haldna á ymsum sjúkdómum og ferði þá til Jésú en hann lagði hendur yfir kjert þeirra og læknaði þá. Þá fóru og illir andlar út af morgum og eftir þú varð sonur Guðs. En Jésús hartaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu hann var Kristur. Þegar dagur rann, gekk Jésús spurt, og opið hans stað, en fólktið leitade hans og fann hann. Það vildi aftur að því að hann færi frá því. En Jésús sagði viss að mér ber og að reytja hínum borgunum fagnaði reyndin um Guðs ríki, þegar til þess var jöksendur. Og hann predigaði samkundunum í Júteg. Fymti kapitúli. Nú barst fó til að Jésús stóði Gennesaret og vatn og mannfjóldin þrengtist að honum til að líða á gröðs ári. Þá sá hann tvo bátaf í vatnir en fyrsti mennirnir voru farðir í land og þvóðu net sín. Han hann fór út í þann bátinne og bað hann að lætja lítið eitt settist og þókaðt hennam amfjöldanum úr baknum. Þegar hann hafði ljóti ræðusinn sagði hann við Sýmon leggði út á djúpið og leti netika til fyrstjar. Sýmon sagði í meistari við höfum strýt að við allan útt og etti tvingi en fyrst þú segir það skal ég letja netin. Nú gerðu þið svo og fengu þeir þá mítið fjölda fiska, en net þeirra tóka að rýpna, bentu þeir þá fjöluðum sínum og hinnum bátunum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana, svo að nær voru sóknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, við ætla nokk framme fyrir Jésu og sagði, Farð þú frá mér drottinn þegar ég er sind úr maður. En pelndur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fisk aplans er þeirruði fengið. Eins varum Jakob og Jóhannes sefittu í síni félaga Sýmonar. Jésús sagði þá við Sýmon óttast og ekki hérðan í frá skal þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi í yfirgáfa allt og fylgdu honum. Svo bar við er Jésús svar í einni var maður allt heginn lík þá. Það sá Jésú. Fél fram fyrir honum og bað hann drottin. Ef þú vilt getur þú sænsað mig. Jésús rétti út handina. snart hann og mælti, ég vil, verð þúr heitt, jafnstjótt skjarfa honum líklaun. Og hann bauð honum að segja þetta engum, en farð þú, sagði hann, síndi brestinum og fórna fyrir sensin þína eins og Móse böð þeim til vittnisspullar. En frekninn um Jésu yes, so breytist út því meir, og menn kom á saman til að hlýða á hann og læknast að meinum sínum. En Jésús dróð sig vilja og fór til óbyggir að staða og baðst þar fyrir. Dáin okkur var Jésús að kenna. Það sáttu ferri svegar og lagum ólstjennendur. Komður úr hverju þorpi í Galílu og Jútevu, og frá Jerusalem, og kraftur dróttins var með honum til að lakna. Komið þá menn með lama mann í rekkju og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framann Jésu. En vegna mannfjöldans þáu þurri engi ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á og letu hann síga í rekkjunni nýður um hefðluðetjuna, beint fram fyrir Jésu, og Jésu sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgegnar. Þá þóku fræðimennir á farið segjarnar að hugsa með sér, skera sár sem fyrir með slíka á Guðu löstum, skerðu til fyrirgið við syndinum En Jésús skynjaði gjörðla hugsanu þeirra og sagði við þá hvað hugsið þið í hjörtum ykkar. Hvort þurru öðveldir að segja syndir sínleir eru til fyrirtjöfnum eða segja start upp og gakk. En til þess að því vitið að mannsúanurinn hefur vald á jörðu til að fyrirtjöfa syndir, þá segi þér, og nú talar hann með lamamannin, stættu upp, takk rekti sína og fær heim til þín. Þegar stjótt stóð maðurinn upp framifir þeim, tók það sem hann hafið legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðu lostnir og lofaðu Guð og þeir voru óttarsleiknir og sögðu, og stiljanlegt er það, sem við höfum séð í dag. Mm. Eftir út, þá sá hann tóttlumtumann, Levi Jannafni, sýtti að og sagði við hann fylg þú og hann stóð upp í yfirga vallt og flytti honum. Levi bjó honum vexlum ekki í húsi sínu, og það satt að borði með honum mikil fjöldi, tóllumstumanna og annara. En farið sérnir og fræði með þeirra, vonduð um við lærisvinna hans og sögðu, hvers vegna ytti þið og drekki með tóllumstumannum og versindugum. Jésús svaraði þeim, ekki þurfa heilbriði leknisvíð, heldur þeir sem sjútir Hier er stju komen til att kalla rétt lågt att elaftr skårs heldu syndara. En fader shearnar of leide med it the soðe vierso. Leides finn oft og far med bænir. og shearnar finn de okkar en sínder et að drakka. Jesus shear de þá, Fórst getur þeir ætlað brúðgum stjæstum og farsta meðan brúðguminn að sjá þeim. En koma mönuð þeir dagar eða brúðguminn verður frá þeim tétin, þá mönuð þeir farsta á þeim dögum. Jésús sagði þeim eitning lýtingu, enginn rýfur bótt af nýju fætti og lætur á gamalt fætt. Þegar bæði rýfur hans á nýja fættið. Óbótina því hæfir ekki hérna gamla og enginn lætur nýstu vín á gamla belgi því þá sprengi nýja vín í belgina og fyrir niður en belgisn er onýttast. Nýstu vín vera að nýja belgi og enginn sem druggi þegar gamalt vín vil nýst því að hann segir því gamla er gott. Sjötti kapill til því. En svo bar við á Hildardeigi að Jésús fórum sálönd og dýndu lærisveinir hans kornnöks neru milli handanna og áttu. Þá sögðu farið séðan okkurir. Hví deyriði þið það sem er ekki leiðilegt á Hildardeigi? Og Jésús svaraði þeim. Hafið þið þau ekki lesi hvað erið, er hann hungraði og menn hans. Hann fór enn í Guðshús, tók skoðunabrauðin og átt og gaf sínum, en þau máu engu neta hannum að presta þetta reynir. Og hann sagði við þá, mannssóanurinn er drottin hvíldardagsins. Annan hvíldardagdi ekki Jésús í samgunduna og tendi, Það var maður okkur með vissna hægri hand. En fræðmenn og farið sér höfðu nánar dætt frá Jésu og þann læknaði á hýðardegi. Svo að þeir fengjóð til efni að tæra hann. En hann vissi hugsanir fyrra og sagði við manninn með vissna höndina start upp og kom sér fram og hann stóð upp og kom Jésús sagði við þá, ég spyr ykkur, hvort er heldur leifilegt að gera gott eða að gera illt á gildadegi, bjarga lífi eða granda því. Jésús leit á þá alla og herna vöðrum og sagði við mannin réttu fram hann þína. Hann derdi svo og hann hans var heil, en þeir eru þau æfirvíð og rættu sína mylli hvað þeir gætu gerði En svo ber við um þessar mundir að Jésús fó til fjáls að byggjast fyrir og var alla núttina á bæn til Guðs. Og í dagur hann kallaði hann tilsýn lærisvinna valdi tólf úr þeirra hópi og nefndi þá postura. Þeir voru Sýmon, sem hann nefndi Pétur, Andrés, bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartholomeus, Mattius og Tómas, Jakob Alfeðursson og Simon kallar vanslætari, og Júdars Jakobsson og Júdars Ískarljótt sem að svikaði. Jésús stekk ofan með þeim og hann staðar á sléttri flöt. Það var stór hóp og hans og milli fjöldi fólks og allir jútuðu á Jérúsalem og sjávarbygðum týrusar og sýtunar er komið hafið til að líða á hann og meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir þjáðir voru á óseinum andum, allt fólktið reyndi að snesta hann, því að frá honum kom kraftur en læknaði alla. Þá hóð Jésús upp augun, leit á lærisvenna sína og sagði, sælir eru þér fátækir því að því þar að guðsýki. Sælir eru þér sem nú hungrar, það verð mönnu sattir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, það verð mönnu Sælir eru þér þá að menn hatæður, þá að og útskúfæður og smárna og bera út ósóður umyður vegna manns og annarins, fagnýð á þeim degi og leytið á gleði. Þegar lögði nýður eru mikil á himni og á sama veg fóru fyrir þess að En vegiður til auðmenn þegar þegar þegar við hengið yða stjálf. Vegiður sem nú eru sattir þegar þegar þegar mun hungra. Vegiður sem nú lægi þegar mun síta og gráta veggiður þegar allmenn hægðir gera eins fyrst til fals fyrum þesa við falsþó mannanna en jax hægður er á um hjá þíss elstur og gerir sem gott sem hataður blessið þá sem bolvæður og biði fyrir sem el mistir máður sláu þig einhver að kynna Skaltu bjóða hina og að það ég eins þína, skaltu ekki verna honum að faka týrstilinn líka. Ég hef þúkari um sem býður sig, og ef eins og tegur frá þér það sem þú á, þá skaltu ekki klæði hann um það aftur. Og eins og þér viljið að aðra menn gerir viður, svo skulle þér og þeim gera. Og þúttir elsti þá sem eður elska hvað að þökk eði þér fyrir það, sýndarar elska þá líka sem elska þá. Og þúttir gerir þeim gott sem eður gera gott, hvað að þökk eði þér fyrir það, sýndarar gera ógir sama. Og þúttir láni þeim sem þökk, þér vonið að muni borga hvað að þökk eði fyrir það, Sindarar lána einnig sindurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið ofinniður og þeir gott. Og lánið á þess að vænta nokkurs í staðin. Og launniður muni verða mikil og þeir verða börn eins hæsta. því hann er góður við anþakla á það og vanda verði miskun söm er og fæðriðar er miskun samur. Dæmið ekki og þeir mun að þeigi verða dangt, sakfældið egi og þeir mun að þeigi verða sakfæld, fyrirgið við öðrum og glöðmun fyrirgið væður. Gefið og viður mun gefið verða. góður mælir, tróðin, stekin, fleiti fullur, Man lagður í skoðið þar, því að með þeim mæli sem þér mælið, mann yfir aftur mælt verða. Þá sáði Jéssú sem á líkingu, hvað fer blindurlegt blindan, mann því báðir falla í grifju, eftir læður sveinn mestaranum fremri, en hvað sem er fullnuma verður eins mestari hans. Hví sér þú flísina í auga bróður þins, en tekur rétti eftir bjálkanum í auga þínu, og hvernig ferð þú sagt við bróður þinn, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sér þessu bjálkan í þínu auga, hræstnari, draga fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sér þú glóktin að draga flísina úr auga bróður þins. Þið er ekki að gott tré, er berði slæm en ávost. Níð heldur slæmt tré, er berði góð en ávost. En hverst tré þekkist af ávosti sínum, enda þess að menn ekki fíkjur af þyslun, né vimber af þýðnirunni, góður maður ber gott fram og góðum sjóði hérsta síns, en vondur maður ber vond fram og vondum sjóði, Ef nægð hjertans mælir munnur hans. En hví kallir þér mig drottin, drottin, og dyrir ekki það sem ég segi. En skar sýnaður, hverjum líkur sem kemur til mín, heilir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líkur manni, er hús, brót fyrir og grunnfæðlaði það bjarki. Nú kom flóð og flaumur er skall á því húsi en fekk hvert ég þætt það. Megna þess að það var vel byggt. Hinn er heilir það sem ég segi og breytir ekki eftir því. Er líkur manni sem byrði hús á jörðinni á nöndistöðu. Flaumurinn skall á því og það hús og fjall þess var mítið. Sjöndu kapitúli Það var Jesus að við lög til við að tala við fústi fóran til kappinaum. Hundraðshövindin okkur hafði sjón sem að matmítiðs sjónum af sjúkur og døðvóna. Það Heyrðum Jésu, sendi hann til hans aldunga dýinga og bað hann koma og bjarga lífið hjónsins. komu til Jésu, báðu hann ákaft og sögðu verður er hann þess og þú veitir hann um þetta. Því að hann elskar þjóð okkar og hann hefur reist samkunduna enda okkur. Jésu fór Þegar hann átti skammt til húsins, sendi hundraðarsvindin vinni sína tilhans og rætt segja við hann og maka því ekki drottin. Þegar er ekki verður þess, að þú góndir inn um til þak mitt. Þess vegna hef ég því heldurð talið sjálfanlög verðan þess að koma til þín. En mæð þú eitt orð og munnsveitt minn heitt verða. Því að sjálfur er ég maður sem verður að lúta valdi og ræður yfir hermónum og ég segir við einn tvar og hann fer og við annan kom þú og hann tjömur og við hjón minn ger þetta og hann gerir það. Þegar Jésús hefði þetta, fullaði hann sig á honum Snerðu sér á mannfjöldanum sem fylgdu honum um allt. Ég segi ykkur, þetta einu sinni í Ísrael hef ég fundið því ykkur trú. aftur heim og fundið þjóninn heilan heilsu. Skömmu síðar bara svo við að Jésús borgar sem heiti Nain og ræðisveinar hans fóru með honum, Og mikill mannfjöldi, þegar hann álgæðust borgarlýðið, þá var verið að bera út látinn man enga son móður sinnar sem er ekkja. Og mikill fjöldi úr borginni var með henni, og er drottin sá hana, tendi hann í brjóstjum hana og sagði við hana, gráð og han gekk og snart líkbörðurnar er þeir sem báru námúr staðar. Þá sagði hann, undi maður, ég segi þú upp. En láttni settist þá upp og tók að mæla. Og Jésús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þær vexumöðu Guðuð og sögðu Spámaður mikillir reysin upp meðal okkar og Guð hefur vitjað lýsins. Og þessi freknum Jésu barstu út um alla júti og allt nákrennir. Lærisvinar Jóhannessa sögju honum frá öllu þessu. Jóhannes kallaði þá til sín tvo lærisvinar sína sendi þá til drottins og let spyrja Ert þú sá sem koma skal? Eða eigum við að vænta annars? Mennirnir fóru til hans sögðu. Jóhannes stíðari sendi okkur til þín og spyr Ert þú sá sem koma skal? Eða eigum við að vænta annars? Og þetta stundur læknaði hann marga af sjúkdómum meinum og yllum andum og gaf morgum blindum sín. Og hann svaraði þegar farið og kundir og það sem þið hefði séð og hýrt blindir fá sín, haldir ganga, líktráður hensart og döðir heyra, döðir rísa og fátegum er flutt fagnar reyndi og sætliði þá sem hafnar eftir sem ég ekki verið. Þá að sendið með Jóhannesur voru farnir burt, tók Jésús að tala til mannfjölda hans um Jóhannes og hvað fóruð þið að sjá og í óbúðum? Reyðar vindist í eitin? Hvað fóruð þið að sjá? Brubúinn mann? Nei. Í konungsölum er þá að finna sem skart klæðin bera og lifa í sælífi. Hvað fóruð þið þá að sjá spámann? Já, ég segi ykkur og það meira en spámann. Hann er sá sem umritað. Ég sendi, sendi búða minna undan þér. Hann á að ríða því bröð. Ég segi ykkur. Endina sá á konefættur, sem er meiri enn Jóhannes, en hinn minnst í er honum meiri. Og allir sem átítu, við að fælt men viðu kendtu að þér á grúða vesti og letu stýrast á Jóhannesi. En farið sér og laugdringar, derðu að lengu áform Gúðus um þá og leti Jóhannes hætti skýra sig. Við hvað á ég þá að líka mönnum þessara tjenskluðar? Hverju eru þið lítir? Lítir eru þið börnum sem að torti sýtja og karlast á. Við legum fyrir ykkur af flötu og ekki vildu þið dansa. Við sungum ykkur sorgaljóð og ekki vildi þig gráta. Nú kom Jóhanna stílari, áll hort í bröðni drakkvín og þið segið hann er verið til að landa og mannssonirinn er komin etir á drekkur, og þið segið hann mat hákur og vinsvelkur veinur tallengtumanna og syndara en öll börn spetinnar sjá og játa hvar hún ég er að vesti. Farisein okkur byggði til máltider og hann fór inn í hús fariseins og settist til borðs. En kona inn í bænum, sem er bærsindrug, var þess vís að hann sat af borðu í hús til fariseins. Kóm hún þá með allapastus busk mistlum, namst aðra bæti Jésu til fóta hans gráthandi, tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerræði þá með höfuðhári sínum, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farið séðan sem hafi búið hann, sá þetta, sáði hann að sjálfum sér, væri spámaður, Mundi hann vita hver og hýlíks og hvað hana er sem snerti þann að hún er bersindu. Jésús sagði þá við þann, Simon, ég hef nokkuð að segja þér. Nans verða, segðu það, meistari. Tveir menn voru skuldugir, hann veitendan okkur um, annars skuldaði honum 500 denar en hen 50. Nú gáttu því rektið borgað og þá gaf hann báðum upp skuldina. Hvorf þeirra skildinu og elska hann meira? Sýmon svaraði, þá heikið ég sem hann gaf meira upp. Jésús sagði við þann, þú álíkt eða rétt. Síðan sneri hann sér að koninu og sagði við Sýmon, Sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér eftir vallna mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Eftir gafst þú um mér kors, en hún hefur eftir látið af að tissa fætur mína allt frá því ég kom. Eftir smurði þú höfum mitt ólíu, en hún never smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segir þér Hinnar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mitið, en sá elska lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann með hana, syndir hinnar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til bors voru með honum að segja mig sjálfum sér hver er sá fyrirgefið syndir. En Jésús sagði við konan að trú þín hefur frelsa þig. Farð þú í fríði. Áttundi kapituli Eftir þetta fór Jésús um, borg og borg og þorp og þorpi, predigaði og flutti fagnarar erindið um Guðs ríki. Með honum voru þau tólf og konu nokkurar en læknar höfðu verið af ytlum höndum og sjúkdómum. Það voru þær Maria, kallum Magdalena, en sjö yllir andar höfðu ferðið út af Jóhanna, kona Kúsa, Grásmanns Herodesar, Súsanna og Margararar. Það hjálpuðu þeim, með fjálmönnum sínum. Nú var mikill fjöldi samankomin og menn komi til Jésú og hverri borg af annari. Þá sagði hann þessa dæmisögu. Sáði maður tekk út að sá sæði sínu og þá er hann sáði því fjöll sumt hjá götunni og varði fótumtróðið. Náfuglar himins áti það upp sumt fjöll Það spratt En slæðinaði af því að það hafði ekki raka og sumt fjöld með þar og þyrnaðni spruttu vittni og kefði það. En sumt fjöldi góða jörð, upp og bara hundrafaldan ávost. Það svo meldu hrópaði Jésús og þessum eiru hefur að heyra hann heyri. En lærisveinn að hann spurði Jésú hvað þessi dæmisaga þýtti. Hann sagði ykkurði gefið að þetta lendardóma Guðs rítis. Hinn er fáið þá í dæmisögum að sjáandi sjáir þið og heyrandi heil heyri þið ekki. En dæmisaga þýðir þetta stæðið er Guðs orð. Það er fjall hjá götunni Merkir þá sem heiða orðið en síðan kemur djöfullin og tekur það burt og fjarta þeirra til þess að þeir trúi ekki og verði hulpnir. Það er fjall á kleppina, merkir þá sem taka orðinu með þognuði ef þeir heiða það en hafa enga rótferstu. Þeir trúa um stund en falla frá á reynslu tíma. Það er fjöld með að þyrna, þá er heyra, en kappna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nautnum lífsins og bera ekki þroskaðan ávost. En það er fjöldi, góða jörð, mestir þá sem heyra orðið, dæma þaði, guðugu, góðu kjarta og bera ávost með stöðlind. Enginn kveitir ljós og byldir það með keri eða setur under bekk. Heldur láta með það á ljósastíku að þeir sem innkoma sjáu ljósir. Því að eftjastu hulið sem eigi verður ópinverkt og lent að eigi verður það kunnugt og komi í ljós, gæti því að hvernig þið heyrið Því að þeim sem hefur mynd ég við verða og frá þeim sem eigi hefur mynd teki verða og jafnvel það sem hann ætla sig hafa. Móðir Jésu og Bræður komu til hans að gáttu ekki náð fundi hans vegna mannfjöldans. Var honum sagt, móðir þín og Bræður standa úti og vilja finna því. En Jésús svaraði þeim, móðir mín og bræður eru þau sem heyra Guðið svarað og breyta eftir því. Daginn fór Jésús út í bát og lærið seinna hans, hann sagði við þá, það erum yfir um vatnið og þeljóttur frá landi, en sem þeir sýldu sopnaði hann. Þá skalt storm hrýna á vatni svo að nær fyllti bátinn og voru þeir hætt komnir. Þeir fóruðu þá til Jésu, vóttu hann og söguðu meistari, meistari við förumst. En Jésu svo og hastaði á vindin og öllur og slótaði þegar og gerði lókn. Og hann sagði við þá, hvar er ykkur? en þeir lurðu hættir og undruðust og sögðu við annan skerast þess. Það stýpar bæði og vatni og kostvedja hlýður hónum. Þeir tóku land í byggð Gerasena sem er dæmt Galílöf. Þeir Jésús stý land kom á móti honum maður þokkur úr borginni sem var haldinn yllum andum. Að langan tíma hafði hann leti farið í fött, letar varist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jésu æfti hann fyrir fram fyrir honum og hrópaði hálri röttu hvað vilt þú mér, Jésús sonur og Guðsins hæsta, ég byggð kveð þú mægði. Þegar Jésús hafði bóðið úr þenni andanum að fara út af mannunum. En mörg sinni sefði hann grýpið hann og höfðum hemsi jötrað hann á höndum og fótum og hatt í gæstlu. En hann aðeins lítið böndin og illi andin hrætið hann út í óbyggðið. Jésús spurði hann hvað heitir þú? En hann her hessing. Þegar margir illir andar höfðu hann og þeir báðu Jésu að stýpa strætti að fara í undirgjópi. Þannig það var stóð svínahjörð á í fjallinu. Þeir báðu hann að leifa sér að fara í þau og hann leifði þeim það. Illu andarnir fóruð þá úr manninum og í svínin og kjörðinu ruddist fram af brattanum í vatnið og drökknaði. En hyrðu þeirni hvað orðið var og flýðu og sögðu tíðindin í bordinni og sveitinni. Menn fóruð að sjá hvað þessu hafði komið til Jésu og fundið mannin sem yllu andan og höfðu ferði úr, sitja, klættan og hilvita við fætur Jésu. Þeir eru þú þettir. En sjónarvottar sögðu sem frá hvernig óði maðurinn hafði orðið heill. Allt fólk í hérðum gera sennan bað hann þá að fara burt frá sér því menn voru sleiknir miklu mótta og að stíði bátinn og sneri aftur. Maðurinn sem yllu vandarnir höfðu ferð úr bað hann að mega vera með honum en Jésús lét hann fara og meldi það aftur heim til þín og segið þú frá hve mikið Guð hefur gert fyrir þig. Maðurinn fór og kundi orðið um alla borgina hve mikið Jésús hefði fyrir hann. En neður Jésús kom aftur fagnar að mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Þá kom sal maður Jæjurusannafni, ja, forstuðum aður samkundurnar. Það fjættir fótaði Jésu og bað hann að koma heim til sín, því ja, um að hann átti enka dóttur um tólf ára aldri og hún á fyrir döðanum. Þegar Jésús fyrir á leiðinni þrengdi mannfjöldin að honum, það var kona sem hafði haft bróðlátt í tólf ár. Hún hafði leitt að lækna og varð til aðeigu sinni, en enginn getað að læknað hana. Hún kom að bæti Jésu og snart falt glæða hans og jafnstjótt stálfaðist bróðlátt hennar. Jésu sagði, hver var það sem snart mig? er þeir allir sýnjuðu fyrir það, sagði Pétur meistari, mannfjöldin, træði stað þér og á, en jesu sagði, eins og snart mig, þegar ég fann að kraftur fór út frá En er konan sá, að hún ég duðlist, kom hún stjálfandi, flert til fóta jesu og stýrði frá því í áhvern alls fólksins hvers vegna hún snartan og hvernig Hún hafði læknast jafnstjótt. Jésús sagði þá við hana, dóttir, trúð þín hefur bjarga þér, farð þú í friði. Meðan Jésús var að segja þetta, kemur maður heiman frá samkundustjúranum og segir dóttir þín er látin, ómaka þú eftir mestaran lengur. En Jesus Jésús heilir þetta, sagði hann við hann, óttast ekki, trú þú aðeins og muni hún heilverðu. Þegar hann kom að húsinu, lefði hann engum að fara inn með sér, nema Pétri, Jóhannessi og Jakobi og föðurstúlkunar og móður og allir grétu og sirgðu hana. Jésús sagði, grátið ekki, Hún er ekki dáinn, hún sefur, en þeir flóu að honum. Þannig þeir vissu að hún var dáinn. Hann tók þá hand hennar og kallaði stúrka rísu. Og endi hennar kom aftur og hún raust hegar upp en hann böðið að gefa hennar þetta. Foreldur hennar eru frá sér nymdir en Jésús bauð þeim að segja engum frá þessu. Níundi kapitúli Jésús kallari saman þá tólf og gaf þið mott og valdi vröldu í millum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríti og glæða sjúka og sagði við þá, Tætið eftir til ferðarinnar, hvort í stað, nýjum að, brauð, og enginn hafi tvo týsla. Og hvað sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar og þaðan skurrið þið letta upp að nýju. En tætið með eftir við ykkur, þá farið úr borg þeirra og hristið dustið að fótum ykkar til vitnesburðar gegn þeim. Þeir De lögðu á stað og fóru um þorpin fluttu fagnarreyðindi og leknuðu hvað vetna. En Herodes fjóðumstjóri frétti allt sem gerst hafði. Nú vissi ekki hvað hann látti að halda. Í sömur sögðu á Jóhannes verður í sinni frá döðin. Aðrir að Elía verður komin fram en aðrir að einnina fornum spámanna verið í sinni upp. Heróttir sagði, Jóhannes leti hálsakva, en hverjast þessi er ég heilið því líkt um, og hann leit að því færis að sjá hann. Postulegna aftur og stýrðu Jésu frá allir því ég, er, þeir því en hann tók þá með sér og ég brott til bæja sem heitir Betraíta til þess að þeir veru Man saman. Mannfjöldin var til sværa og fór á eftir honum. Jésús tók mannu vel og talaði við um þá um Guðiðs ríti og lækningið aði þá að lækninga fyrstu. Nú tók degi að halla, komu þá til tolfa máli við hann og sáðu lát Svo að hann náir til þörpa og bíla hér í kring og getur fyndið distingu og mat því að þér erum við á óbygdum stað. En Jéssús sagði við þá gefið þeim sjálfir að velta. Þess verðu við, við eigum ekki meira en fimm brauð og tvo fiska nema við förum og kaupum vistir hann til þessu fólki. En there were more than 5000 men. How said the foreigner she no longer lost all 60 groups and 50 in each. He gathered so or he to at last 60. And he took the bread and fish and gave it to heaven. He looked at the bread and gave fyrir mannfjöldan. Allir neyttu og verðum ettir en leiðvernar eftir þá voru taknað saman tólf korfur bröði byta. Eitt sýnir, Jésús var einn á bæinu og lærisvinnandar hjá honum, spurði hann þá hvað segir fólk tíð vera. Þessi verðu Jónus stíla, aðrir Elija og aðrir að einnina fórnarspámanna sér í upp. Og Jésús sagði við þá enn þýð, hvað segi þýð vera? Blétu svaraði, Krist gröðs. Jésús legði ríkt á við þá að segja þetta lengum og maldi mannssonurinn á marsta líða. Allungarnir, allstubröstarnir og fræðimennir munna útskúfa honum og hann er þú En á því að deyji mun hann upprísa. Og Jésús sagði við alla, hvers sem vill fylgja mér afnæti sjálfum sér, það er til krossin og fylgja mér. Ég á hvers sem vill bjarga lífi sínu, Men tína því, og hann sem tín í lífi sínu minnvekna, hann mun björka því. Hvað stóðar það mannin, að vegnast allan heiminn en tína eða glata sjálfum sér? Þegar mannssonurinn gemur í dýr sinni og dýr föðurins og heilagra engla, men han blíðast sín fyrir hans sem blíðast sin fyrir mig og mín orð. En með sanni, nokkri þeirra sem hér standa, menn og ekki degja fyrir þessi á glöðs ríki. Másta dögum eftir ræðu þess tók Jésús með sér þá bjöð til Jóhannas og Jakob og gekk upp á að byggjast fyrir og er hann var að byggjast fyrir var yfirleitt ásjónu hans annað og klæði hans urðu og stínandi. Og tvær menn voru að tala við hann. Það voru því Móse og Elja. Þeir byggtusti í dýrið og rættu um hans sem hann stillti fyrtuna í Jérushalum. Þá bjötur og félaga hann sótti mig og svepp en nú vaknuðu þeir og sáuð dýr hans, og mennina tvo er stóðu hjá honum. Þegar þeir voru að stilja við Jésu, meldi Pétur við hann meistari, gott er við erum hér, derum þrjár, tjálfbúðir, þér eina, Mós eina og Elí eina, ekki vissi Pétur hvað hann sagði. Um leið og Pétur meldi þetta, kom stíð, Og stíði yfir þá og urðu þeir hrettir að þeir komið inn í stíð. Og rott kom úr stíðinu og sagði, þetta er sónur minn, sem ég að búta valið, þlýðið á hann. En rottinn hefði talað var Jésús eit Og þeir þáðu og sjáðu á þeim dögum engum frá neina sem þeir höfðu séð. Dagin eftir er Jésús og lærisvinnarnir fóru ofan af fjallinu, komið hjá mannfjöldi á móti Jésú og maður nokkur og mannfjöldanum hrópar mestari. Ég veit þau að líta á sann minn, þegar hann er engabarni mitt. Það er andi sem grípur hann og þá æpir hann stindilega, hann tegir hann svo að hann fróði fellir og víkur var það frá vera gera út af við hann. Njóbel læri Svenna þína að rækka hann út að þurga áttu það ekki. Jésu svaraði þú vantróa og rángsnúna týnstlur og þessi lengi á ég vera að sjá ykkur og umbyrra ykkur Fæð þú Ingaðsson þinn, þegar svetnin var að koma, slengdi í ítli handinn honum flötum og tegði hann ákaflega. En Jésús hastaði á ás eina andan, læknadi sveinin og gaf hann aftur föður hans og allir undruðust stórum veldi Guðs. Þá er allir dáðu, allt það er hann dyrði, sagði Jésús og lærisvenna sína. Festi þessi orð í huga, mannsvonurinn verður framselgur í mannahendur. En þeir stíldu eftir hvað hann átti við, það var sem hulið. Til þess að, þess að þetta dættið og þeir þorðu vett að spila Jésú þetta. Sjóð spurning kom fram meðan þeirra, hver þeirra væri mestur. Jezus vissi hvaður hugstu því hjortum sínum og tók líti barnd, þessið afhjálsir og sagði við það, hver sem tegur vi þessu barndni í minunabni tegur við mér, og hver sem tegur við mér, tegur við þeim er sændi mig því að þá sem minnstur er meðalikar allra. Hann er mestur. Jóhannes tók til máls mestari, við sáum mann reka út ytla anda í þínu nöfni og við viltum varna honum þess á því að hann fylgir okkur ett. En Jésús sagði við hann varna þess ekki. Þá sem er eftir á móti ykkur er með ykkur. Nú fullnaði sprátt tími er Jésús stildi uppnumin verra, bendi hann þá augum til Jérúsalum einráðum að fara þangað og halvætt sendi búið að fara á undan sér þegar fóru og komu í samverjaþorp nokkurt til að búa honum dýstingu, en men tóku ekki við honum þegar hann var á leið til Jérúsanum. Þegar læri sveinar hans þegar Jakob og Jóhannes sáu það, sögðu þeir drottinn eigum við að bjóða að eldurfalli af himni og tol tími þeim. En Jésús snýður sér við Og ávitaði þá og sagði, eftir vitið þér hvaða andi býr í ykkur. er eftir komin til að tortjum að mannslífum heldur til að frelsa. Og þær fóru í annað þorp. Á leiðinni sagði maður nokkur við Jösú, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jösú sagði við hann reyfar eiga greiðinni og fruglar himis rauður en mannssonurinn á hært í höfðu sínu aða þalla. Við annan sagði hann fylgðum ég sámelti drottinn laumi fyrst að fara og jarða föður minn Jésús svaraði lát henn að dauðu jarða sína dauðu en farð þú og boða Guðið þrýtti. Ennanna sagði, ég vil fylgja þér drottin, en leið mér fyrst að hvaði ég mitt heima. En Jéssus sagði við þann, enginn sem leggur hand á plóginn og horfir aftur er hæfur í Góðs ríkið. Tíundi kapitúli eftir þetta kvaddi dróttin til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 22 í hverju að þá sem hann ættiði sjálfur að koma til og hann sagði við þá er mikil er verkamenn fáir. Begið við dróttin uppstyrrunar að senda verkamenn til uppstyrru sinnar. Farið, er sendi yfir eins og lamb með að lúlfa, hafið ekki píngju, ekki mal eða skó og hilsið engum á leiðinni. Hvart sem þau komið í hús, þá segið fyrst friður sem eða húsið þessu og séð þar nokkult friðaris barn mun friður eða hvíla yfir því. Alla hverfa aftur til þessu, verður þeim týrt í sama húsi, neyti þess sem þar er frambóðið í matadrykk, verður að verka maðurinn launasinna, eigi skulið þér flytjast hús og húsi og hvað sem þeir í borg og þeiti þeir viður þá neyti þessum sveftur fyrir þeir, þá sem þar eru sjútir, og segir þeim Guðs rítið er komið í nándriður. En hvað sem þeir komið í borg, og eigir viður tétið, þá farir þú út af strætin og segir jæfald það dust, sem róðir við fætur voru, og borgiðar þukkum við af úr, og þér getur hýrt það, við þessamt þetta, að Guðs rítið er komið í nándriður. Ég segir, Það er legra mörg svo tómu á þeim degi og þeirri borg. Veið þér, Kóra sín, veið þér, Betsa í það, ef þess hefðu í týrus og sítan kraftavertinn sem derðist í ykkur, hefðu yðrast og setið í og asku, en týrus og sítan mun bæðilega ráðu í dóminum en ekkur. Og þú, kapernaum, verður þú hafinn til himins? Nei, til heljar, mun þér styrkt verða. Sá sem á yður líður líður á mig, og sem hafnar yður, hafnar mér, en sá sem hafnar mér, hafnar þeim að sendi mig. Nú komum þeir sjö, tví og tveir aftur með fognuði og söguðu drottinn. Ég hafði litlir andan líða okkur þegar við tölum í þínu nafni. En Jésús meldi við þá. Ég sá satan rap af himni sem eldingu. Ég hefði við þú vald að stíga á hökkorma og spordrekka og lífur allu óvinnarnis veldi. Alls eftjart, mundirður meinn, glæði satt eftir á því að illu andarnir fríðaður. Glæðist allu heldur af hínu að nöfniðar eru skráð í himnunum. Á sömur stundu fylltist Jésús að fagnandi gleði heila santa og sagði Ég vex saman þig, fadur, drottin himins og jarðar, að overhúli þetta spetjum komu hítindamónum en opin verða það smælingjum. Já, fadur, svo var því að þú knallagt. Allt hefur fadur minn fadur og engin veit hver sonurinn er nema fadurinn. Nér hver fadurinn er nema sonurinn og sá sem sónurinn vill opinbera hann. Og Jésús neðist ég að læturfinnum sínum og sagði einslega við þá, sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáir. Þegar ég segiður margir spármenn og konungar vildu sjá það sem þér sjáir, en sáu það ekki, og heyra það sem ég heyri, en heyruð það ekki. Láviðringun okkur stíða fram, vildi freysta Jesu og meldi með störi hvað á ég að gera til þess aðlast eilíft líf. Jésús sagði við hann, hvað er því teðurláumólinu, hvernig lest þú? Hann svaraði, elskast kalt þú drottinn Guð þinn af öllu hérta þínu, af öllu sálu þinni öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þín, ens og sjálfan þig. Jésu sagði við þann, þú svarað rétt, gerð þú þetta og þú munt lifa. Lofið ringurinn vildi réttlæða sjálfan sig og sagði við Jésu, hver er náungi minn? Því svaraði Jésu svo. Maður nokkur fór frá Jerusalim ofan til Jericho og fjalli hendur ræningum. Þið flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og letu hann eftir döðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá mannin en sveiði framhjá. Eins kom og levíti þar að sá hann og sveiði framhjá. En samvergin okkur var á ferð koma honum og er hann sá hann, sendi hann í brjósti um hann, lekk til hans, battum sár hans og held í þau viðsmjöri og víni. Og hann setti hann á sín eigin auk, flutti hann til gistihús og leti ráttum hann. Dagin eftir tók hann upp tvo denar fjökkjætti af hann og meldi lát þér allt um og þann sem þú kostar með til skal ég og borga þér þegar ég til aftur. Og er þess að þrítja sýnist þér hafa reynstu náundi þeim manni sem fjalli hendur ræningum? Hann meldi sá semiskun að verðst í derri á honum. Jésús sagði þá við þann, þú og gerði sama. Á ferð kom Jésús í þorfin okkur og konaði nafni Martabauðanum heim og nátti sístur er Maríethét og settist hún við fætur drottins og híti á Arhans En Marta lagði allan hug á sem mest á þjónustu og hún gekk til hans og meldi drottinn heilir þú eigi um það að sýstir mín lætur mig einað um að þjólaði gestum. Segðu henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú eitthvað áhugt í og mæðist í mörgu en eitt enn öðsynlegt. Maria valdi góð, allveg skiptið, það var það ekki frá henni tetið. 11. kapitúli Svo bara við erum Jésús var á staðið um að byggjast fyrir. Að einn lærisvinna hans sagði við hann, þá var hann lauk bænsinni, drottinn, tendi okkur að byggja sem eins og Jóhannes kendi læðisinnu sínum. En hann sagði við þá, þegar þér byggist fyrir, þá segið, faðir heldist þitt nabn til komið þitt ríki, gefast hvern dag voru starrið syndir, enda fyrir gefum við öllum vorum skuldunautum og ægleið svo hans Og Jössus sagði við þá nú á einhverjuður vinn og ferð til hans meðnætti og segir við hann vinnur lánaði mér þrjú bröð því að vinnur minn er til mínur ferð og ég hef ekkert að bera borð fyrir hann. Mundi hinn þá sværa inni termina kjónæði Það er búið að loka dyrum og börn mín og ég er í rúmið. Ég geti ekki fara á fætur að fá þér bröð. Ég segi yður þóttan ekki af fætur og fái honum bröð vegna að þeirra og þá fer hann samt fram úr sættir áleikni hans og fær honum eins bröð og hann þarf. Og ég sé yður byrjið og yður munn gefast leitið og þeir munn finna knýð á og fyrir yður munn upplóti verða því að hér sá öðla sem býður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem knýr á munn upplóti verða. Er nokkur sá fæðir yður á meðal sem dæfi barni sín og höggvarum ef það býður um físk eða spordreka, eða að um ekk. Fyrst þér sem eru vondir hafið víta á að ég var börnum eða góða djafir og miklu fremur mun þá fæðirinn himnusti gefa þeim heilega nanda sem byggja hann. Jésús var að til að og var sá málaus Þegar ríkblígandinn var farin út, tók máli síndina að mæla og undraðist mannfjöldin. En sömur þeirra sögðu með fullingi belsibúlis hauðingja yllra anda, reykur hann út ylluandana. En aðreisa vildu fresta hans og gröfðu hann um tákn af himni. En Jésús vissi húreninga þeirra og sagði, Hverst það ríki sem er sjálfur sér sundur þykk, lagst í auðn og hús fellur á hús. Sénu og satan sjálfum sér sundur þykkur, hvernig fæst þá ríki hans staðist. Fyrst ég segið að ég reyki yllu andana út með fullkingi belsebúls. Er reyki ég yllu út með fullkingi belsebúls? Með hverju reka þá yður menn það út. Því skulu þeir vera dómar og reyðar, en ef ég rekið blef endan út með fingri Guðs, þá er Guðs rítið þegar yfirhýður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, var veitur húsitt, þá er allt í sem hann á, Það ráði stannar honum starfkari á hann og sigri hann, tegust á alvæpni hans er hann þreysti á og stiftið herfóndina. Hvers sem er ekti með mér er að móti mér og hvers sem sapnar ekti saman með mér hans undur dregur. Þegar óþeinnandi fyrir út af manni, raukkar hann um eðir og reyðar hælis og er hann finnur það ekki segir hann ég vil hverfa aftur í hús mitt það sem ég fór og er hann kemur og finnur það sópaðabrýtt fer hann og tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast að að og verður svo hlutur þess manns verri Eftir enn áður. Er Jésús meldi þetta hóf kona einum mannfjöldanum upprætt sína og sagði við hann, Sætlis og kvíður er því bær og þau brjóstir og myggtir. Jésús svaraði, já, því sælir eru þeir sem heis heyra Guðsórið og verða vita það. Þegar fólki þyrftist herrað, tók hann svo til orða þessi kynnslóð er vond kynnslóð. Hún heimta tákn. En eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasar. Því Jónas var nýnifu mönnum tákn og eins múl mannsvonurinn verða þessari kynnslóð. Drottning Suðurlanda mörg í það upp í dóminum á samt mönnum þessara týnsluðar og sag kvella þá því að kom frá endingvörkum jarðar að heyra speti Salomons og hér er meira en Salomon. Nýnefi menn munur koma fram í dómunum á samt þessari týnsluð og sag kvella hana því að þeir tóku sinna Við pétur kom Jónasar og hér er meira Jónas. En sagði Jésús, engin ljós og setur það í fjörur, njóndir mæljir, eldur á ljósastíku, svo að þeir sem inkoma sjáir ljósið, rauga þitt að lampi líkamans. Þegar rauga þitt er þá er og allur líkamið sem björtur En séðarspilt þá er á líkamiðinn dimmur, dæðið því þess, er Jósið í þér sétt í myrkur. Séð því líkamiðinn allur bjartur og herti myrkur í honum, verður hann allur í byrtu, eins og þegar lampi lýsir á þig með Þá er Jésús hafði þetta mælt. Böði farið síðan okkur honum til dagverðar hjá sér. Jésús kom og settist til borðs. Farisöðan sá að hann þóði eftir hendur sínir á vindan og fyrði hann á því. Þrottin sagði þá við hann. Þér farið séð fyrir hensi í bykarinn og fatið utan En þeir, þeir ítra, en þeir yndra eru er fullir yfirgangs og ilsku. Þeir heimstýndjar hefur sá sem gerðu hér ytla ekki einn við gerði En ég vil fá tæk um það sem ég er og þá er allt yður skennt. Þeim vegi yður þeir farið sér, þeir daldi tíund að myndu og rúðu og allstins matjústum, En hyrðir þetta ekki um réttlættu og kjara ykkantri guðs. Þetta ber að gera og hitt egi og gert að láta. Veið sér. Eður er ljúft að skipa alltaf ekki samkundum og láta hilsa yður á torgum veið yður. Því að því að því eru þessu dultar grafir sem mann ganga yfir að þessa vita á. Það tók löfið þringur einn til orða mestari þú meður okkur líka með því sem þú segir. En þessu smelti veið í þú líka þegar löfið þringar. Þegar leggið á menn líkt og sjálfur snerti því rétt í byrðarnar einum fingri. Vei í þú þegar hlaður upp grafisbámananna sem feðru eða lífléttu. Þannig berið þér vittni um aðlefnir fæðræðir og samtítið þær. Þeir eru lífgjötu þá en því að það eru skraðirnar. Þess vegna hefur á spéti guðsagt. Ég mun senda þeim spámen og postula og svuma þeirra munnum þeir lífláta og ofsæta. Þannig verður kjenslu þessi graven and um blods after a spámanana er út helt vel frá grundu dríh eins frá blóde ábls til blods sharkaria sem drekken var með alterusins og mustelusins ja sé yi viðir þessi tirslót þarðu lautan alta fyrir haa veir er selverðin Þeir hafi hrifsað til í þar lítil viskunar, sjálfur hafi þeir ekki gendit og þeim hafi þeir verðnað sem minn vildu ganga. Og er Jéssús var farin út það hann tók úr fræðum enn að fara sér að ganga hart að honum og spyrja hann í þaula um margt og síðtjöfum að veiða eitthvað afvörum hans. Dótti kapituli Fólk hafði nú flikt stað í tugum þjúsunda, svo nærðu tróð hver annan undir. Jéssú tók þá að tala sinna, varist úr þegar farið segja sem er hæslinn. Ekki huli sem eigi verður openbært, nýrleintir eigi verður kunnugt. Því mun allt það sem þér hafi talað í myrkri, heilast í byrtu og það sem þér hafið hvíslað í herbergjum mann kunn tjórt á þau að koma uppi. Það segi ég Ræðist ekki þá sem líka mann dæða og fá að því búinu ekki meira að dvert. Ég er skall sýn eður hvert hér að ræðast. Ræðist hann eða hefur valda og að því búinu varpa í helviki. Já, ég segiður, ræðist hann. Við eru ekki fimm spörvar, seldri fyrir tvo smá peninga það sagði mér guð en kom þerra háur nauð hvað þessi er er af aldaln óxtist ekki þær eru meira verðir en margt spurar man ef ég sé þiður hans sannsim kannast við mig fyrir mannnum mun og mann sem undir kannast við fyrir eignlung guðs En þeim sem afnættar mér fyrir mörnum mun mann, mann svo andur en afnættar fyrir englum Guðs. Hverjum sem mælir gegna mannskýninum verður það fyrir En þeim sem last mælir gegna heilug og manda verður ekki fyrir gefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundu, höfðingja og yfirvöld, að við þá ekki áhýtur að því hvernig eða meðkæðju þér að ég það verja eður eða hvað þér að ég það segja. Því að heila úr andímann hann æður á að þeirri stundu hvað segja ber. Einnur mannfjóðanum sagði við Jésu, Meisteri, segðu bróður mínum að með mér arfinum. Hann svaraði honum maður, hverju við setti ómara dómara eða stiftar áðanda yfir ykkur. Og hann sagði við þá dætið ykkar og varðist alla ágyrind, engin þykku líf af eigum sínum þótt auðu úr síðan. Þá sagði Jésús sem dæmisögur þessa, maður nokkur ríkur átt land, Þeir hafðu búið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér hvað á ég að gera. Nú geti hverju komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta geri ég. Ég ríf hlöður mínar og reysi aðra sterri og þanga safna í öllu korni mínu og auðaðum. Og ég segi við mina, sála mín nú aftur hún mikinn auði til margra ára Hvílþið nú eitt og drekk og að glöð, en glöð sagði við hann heimstingi, og þessari nóttu verður sál þín allt hér og hær fær þá það sem þú hefur haflað. Svo fer þeim að samlað sér fíð enn rekti rýkur í augum glöðis. O Jéssús sagði við leiður svinna sína því segi ég viður verðið ekki áhýttu fyrir nú um lífiður. Hvað er eigið að leta? Nú heldur nú um líkamægðar hverju þeir eigið að klæðast. Lífið er meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin. Hitt það röfnunum, hortist þá þinn jöfstjæra, eigi hafa þeir forðabúr eða hlöðu, Og Guð fæðir þá. Hve miklu mun eru þér fremri fuglunum? Og hér yðar réttur með áhýttjum auki spönn við aldur sinn. Fyrst er nú orkið ekki svo litlu. Hví látið þér allt hitt valdaður áhýttjum. Hitti það liljunum hvað sem þær vaksa. Hvort vinna þærni spinna. En ég segi yður, jáfæl Salomon, við aldrei sinni dýrð, verð ekki svo búin sem einn þeirra. Krist Guð skrýði svo, sem í dag stendur, en að morgun verður í opnkasta hver miklu fremur mun hann þá klæða yður þegar trú litlis. Hafið ekki hugað með hvað þeirri við að leta og hvaða drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins, en faðir yfir veit að þeir þar næst alls þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yfir að veiki. Vertu ekki sætti litla hjörð því að föður yfir þóknast að gefiður ríkið. Seljið eigur í þar og gefið ölmursu, fáiðir píngur er slitna ekki, fjársjóð á himnum er þrítur ekki, þar sem því ofur þurr eigin andkomist nefn möluspilt. Því hvað sem fjársjóður í þar er, þar mun á hérsta við þar vera. Verið well og þá til ljósið að loga og velið lítið þjónum er býðað þess að húsbóndið er að koma í rauðkaupi og þeir geti loðið fyrir honum um leið á hann tjémur og knýr dýra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin er vakandi, er hann tjémur. Sannlega segið í yður, almun búa sig, láta þá settast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi han um meðnætti eða síðar og finna það vakandi, er eru þeir þá. Það stiljið þér að húsaðalandi letu ekki brjóðast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn tæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn semur að þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spyrði Pétur, drottinn, mælir þú líkingu til okkar eða til hættara? Drottinn meldi, hver að sjá hinn trúi og hiknir alfmaður sem húsbóndin setur yfir sjússín að gefa þeim skaptin á réttum tíma? Settla sá þjóð, ef húsbóndin finnur breytast svo, er hann kemur. En ég segiður með Sanni, hann og Seti, hann yfir allar ræður sínar. En ef sáttjótt segir í að húsbóndu minn komi. Og tekur að berja þjónaf að þeirnur, eitthvað að drakka og verða alvæður. Þá mun húsbóndu þess koma á þeim degi er að manntilegti að þeirri stundu, en hann veit eftir, hagfa hann og láta hann fá hlut með ótrúum. Sáðu þjótt sem veit að byrja útbóndarsins og hyrðu rektum að þýða honum munnbærin morg högg, en hinn sem veit eftir hvað útbóndar hans vill en minnur til efsingar munnbærin fá hug. Hversu mikið er djöfið, verður mikið skrafinn og af þeim verður meila himta, sem meila elgjæð. Ég er komin að verpa eldi og jörðu. Hversu vildi ég að hann væri þegar kveiktur? Stýrit ná ég að stýrast. Hversu þú þurftir mér? Þanns Ætli þér að ég af komin að fyrra frið á jörð? Nei, segi ég viður, þetta er sundurrikti. Þeir frá þessu verða fimm í sama húsi sundurriktir. Þrýr við tvo og tveir við þrjá. Faðir við son og sonar við föður. Móðir við dóttur og dóttir við móður. Tengdamóðir við tengda dóttur sína og tengda dóttir við tengdamóður þegar sjúskari og öllu fólki þá er það sjá um stí traga uppi vestri segir það jafnstjóð nú fer að rykna og svo verður og þegar vindur blæsir of suður til sjá er það nú kemr ítti og svo fer frætnarar út lit loft og jarðar kunni til að ráða hvað segna kunni til að meta það sem nú er að gerast. Því dæmi þér ekki á sjálfum viður hvað rétt sé þegar þú fer með anþæðingi þínum fyrir yfir vald. Þá kostaðu kaps um það á leiðinni að ná sóttum við hann. Til þess að hann dræi þig ekki fyrir dómaran. Dómarin afendi þig réttarhjóninum og hann varpið fyrir fondilsi. Ég segi þér, Eli, munt þú komast út þaðan, fyrir en þú hefur borðið síðasta Eli. Þrættundi kapituli. Í sama mund komu einhverju til Jésu og sálu honum frá Galílifu mannunum sem Pílatus ljötu drepa, I have had the fort machine of for a blue for a blunt to the fort broken. Yes, it melted so hard to for a fresh call to men have very major splinter and adhesive. Call men. First there was so lost that. No issue you and sir touches munu þeir allir farast á sama hátt. Eða þeir átjón sem törnum fjöld lífið í sílóam og varð að bana allir þjórað. Þeir, þeir hafi verið sékari en allir þeir menn sem er í Jerusalum búa. Nei, segi ég yfir, en ef þeir tagið eftir sinna styrtum, munu þeir allir farast á sama hátt. Þá sagði sem sem þessa dæmisögu maður nokkur átt í 43 gróðu sett í vingandi sínum. Hann kom og leitaði ávastar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmannin í þrjú ár hef no nú komið og leitaði ávastar á 43 þessu og ekki fundi, hagði það Hví á það að vera engum til gaks. En hann svaraði honum, herra, lát það standa en þetta lár. Þar þurr ég hef knafið um það og borðið að ábjörn. Má vera að það byrði ávúgt síðan. Annars skaltu hökva það upp. Jésús var að kenna og hýtandi í samkvöndu einni. Þar var þá konan okkur, í átján ár hafði hún verið sjúk, hún var kraft og alls ófæra rétt að segja upp. Jésús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana, kona, þú varð laus við sjúkleikinn. Þá lagði Jésús hendur yfir hana og jafnstjótt gata hún lett úr sér og lofaði við. Það samkundist júri reyttist því að Jésús leggnaði á og meldi til fólksins. Sex dagar skal vinna, komið þá og látið leggna ykkur og ekki á gildardegi. Blottinn svaraði honum. Hræstnarar, lausir þetta í hverikar á gildardegi nautsi til að á stalli og reyði til vatns. En þessi kona sem er dóttir Abrahams og Satan hefur fjöldflað full átján ár, mátti hún ekki leist verða og fjöldfrum þessum á gíldardegi. Þegar Jésús sagði þetta, urðu allir móstöðum enn hans nöftir, en allt fólkið fagnaði yfir öllum sem dýrða á verkum er hann dyrði. Jésús sagði nú, hverju ég við til líkt? Við hvað á ég líka því? Líkti það mörgstarskarnu sem maður tók og sáði jyrtakarsinn. Það óks og var tré og fuglar himins hreðruðu sig í grænum þess. Og aftur sagði Jésús, við hvað á ég að líka Guðs líki? Líkt er þess úr degi, er kona tók og fól í þrem mælum hjáls, en það síðiðust allt. Og Jésús hétt áfram til Jérúsalum, fórum bortið og þorp og kendi. En hvað sagði við hann, dottinn eru til fáur sem hólknir verða. Jésús sagði Kostu kapsum að komast inn um þröngu dyrnar. Þegar marki segir viður, muni reyna að komast inn og ekki geta. Þegar húsbundi stendur upp og lokar dyrum. Og því að taki þá og standa fyrir utan og knýja og dyr og segja, Herra, ljúk, þú upp til oss. Mun hann svara viður, ég veit ekki Þá munið þessi segja, við höfum þú etið og drutti með þér og þú kendur á grötum, grötum vorum. Og hann mun svara, ég segiður, ég veit ekki hvað hann sér er erum, farið frá mér, allir ítlurða menn. Þar voru tanna, eða sjá við Abraham, Ísak og Jakob og allar spáminina í Guðsriki en yður útirækin. Þá munum menn koma frá östri og vestri, frá nörðri og söðri, og síðja til borðs í Gviðsriki. Þá geta síðastir orðið fyrstir, og fyrstir síðastir. Þá fyrir stundu koma nokkur við færisi, þegar sagði við far þú og halda brott hérðan, ég að Herodes vill drepa þig. Og Jésús sagði við þá farið og segið refð heim í dag og á morgun reyk út ylla and og að og að því að því mun ég martin á en mér ber að það áfram herminni og á morgun og næsta dag því að því að því að hæfir í þitt auða annar staðar enn Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, þú sem lífið og lætur spámanina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég sapna börnum þínum eins og hænan ungum sínum en þeir vendi sér og þeir vilkja því. Guð mun og það í lúst. Ég segiður þegar munið þegar ég sjá mig fyrir þar er komið að þeir segið blessaðu sér er temur í nafni drottins. Fjóttandi kapituli Skýldardagun okkur kom Jésus í hús ennast af höfndin farið sig til máttíðar og höfðu myndið eitt fyrir á honum. Þá var þar frammi í fyrir honum maður einn vatnsjúkur. Jésús tók til máls og sagði við lögvindringana og farið sé hana Er leifilegt að lækna og gýtandi því? Ég lætt. við en hann tók á honum, læknaði hann og leta hann fara og Jesus meldi við þá he van krut skalast nær den nord så fellur í brunn men annar þjóðar að draga það upp svo svilt að þau skía þær gao þessu mm -hmm. jesus gaf svo í kveim kranðar boston sterðar á þessar halfsíðin dæmi og sagði við sá Þegar einhver býður sér til brúðkurs þá sér þig í hefða sæti. Svo detur farið a manni þér fremri eða virringur sé bóðir og sá komi eða ykkur bóð og segir við þig þóka fyrir manni þessum. Þá verður þú með tinnróða að taka ysta sæti. Það þú heldur er þér bóðir og sett þig í ysta sæti, svo að sár sem bauð þér segir við þig, þegar hann témur vínur, flét þig hærða upp, möðu þér þá við ringveitast, fram fyrir öllum sýtastur borðs með þér, því að hér sem upp hefur sjálfan sig, mun auðmíktur verða, en þá sem lítið lækka sjálfan sig, mun upphafin verða. Þá sagði Jésús við gestjafasinn, þegar þú heldur með því þess verður það kvöldverð. Bjóð þá hort vinum þínu né bræðrum, ættingjum, en ég er ríkum nágrönnum, þegar þeir bjóða þau aftur og þú fær það endur góðið. Þegar þú gerir vestli, þá bjóð þú fátökum og er kumla, heldum og blindum og munt þú sætti verða því að þeir geta ekki endur góldið þér, en þú færð það endur góldið í uppröðu svo rétt látra. Þegar reytir þeirra en að borðu sáttu heilði þetta, sagði hann og Jésu sættilega sem þrýtu til borðs í Guðs ríki. Jésu sagði við hann maður nokkur derði mikla kvaldmáltíð og bauð mörgum En stundin koma að Íslands vera, sendi hann þjónsinn að segja þeim er bónir voru komið, nú er allt tilbúið, en þeir tóku allir að afsaka sig einum munni. En fyrsti sagði við hann, ég hef týfti akkur og verð að fara og líta á hann. Ég býði hann mig afsakaðan. Anna sagði, ég hef týfti fimmt vendið agnætað, Nú er á förum að reyna þau, ég býð þig, hafði mig og enn annars sagði, konu hef ég eignast, eftir get ég komið. Þjóðnum kom og tjáðiði herra sínum þetta. Það var eittist úrspóndin og sagði við hjón sinn, farðu fljókt út af og göttur borgarinnur og leið innhinga þátæka örkumla, blinda og halda. Og þjóðnunni sagði herra að gert sem þú bøðist og ennur rúm. Þá sagði húsbundum í þjónin. Farðu út um stíðu og vegi og þrýstu á menna að koma inn svo hús mitt fyllist. Því ég segi ekkur að lenginn þeirra sem fyrst voru boðnir mun smakka kvartmál týmjina. Mikill fjöldi fólks var Jössú så Það snæðu sér við og, og sagðu við mannfjöldan Enginn getur komið til mín og orði læðisveðn minn nefn að hann tæti mig fram yfir og móður, maka og börn, bræður og systur og enda fram yfir eigið líf. Hér sem ber sem kross og fylgir mér getur ekki verið læri sveinn minn. Hver í það sérst ekki við ef hann ætlar að og reikna á kostnaðin og þann eigi nóg til að ljúka verkinu. Alla má að fara að hann ekki undir stöðu en fá ekki lögi við og allir sem það sjá tæti að sporta hann og segja þessi maður fór að byggja en gæti ekki lögi. Eða hvaða konungur fyrir með herfnaði gegn öðrum konungi og sestu til fyrst við og ráðgast um hvort honum sé fæst að mæta með tíu þúsundum þeimur fyrir að móti honum með tíu þúsundir. Sér svo ekki gerir hann menn á frönd andstæðingsins meðan hann er enn og spyr um friðarkosti. Þannig getur enginn yður verið læðis við minn, nema hann segi skýri við allt sem hann á. Saltið er gott, en ef saltið sjálft, dofnur, með hverju á þá að krydda það, hvortið að það hæft og tún, neða tað hug, því að flykt, er sem eru hefur að heyra. han heyri. Fymtandi kapitúli Allir tóttfæmtu menn og bestir komið til Jésu alls íða á hann. Þeim farið sér og fræði menn öfnöðust við því og sögðu þessi maður tekur að sér syndara og samneyti þeim. En Jésu sagði að þessa dæmisjógu. Nú á einhverjuðar hundrað sauði og týnir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 929 eftir í óbúiðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann og glaður leggur hann sauðin á herða sér er hann finnur hann. Þegar hann tjámur heim, kallar hann saman vini sína og nágrana og segir við þá, Samgleiðist mér því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segiður þannig verður meiri fagniður á himni yfir einum sendara sem tekur sinna styrtum en yfir níu, tíu og níu réttlátum sem þurfa það setti við. Eða kona sem á tíu drakmur og tínir einnu Þau veitir hún þá ekki á lampa, sópa húsi og leit til að vandlega þenns hún finnur hana. Þá er hún hefur fundið hana, kallar hún sama með konur sínar og grænkonur og segir Samgleðjist mér því ég hefur fundið drókkmuna sem ég týndi. Þannig segir ég viður að englar guðsmennu gleðjast yfir einum syndara sem bætir allsitt. En, sagði Jésús, maður okkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra, sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hlutæknanna sem ég ber og faðirinn stifti með þeim eigum sínum. Páum dögum síðar kom yngri sonur eigum sínum í verð og fór burt til fjarlægt land. Það svo að hann fyrir sínum, í óhúfsömum lifnaði, en han hefði öllu eitt, var myndi hungur í því landi og han tók að líða skort. Þór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á landu sínar að dæta svína og hefði han feginn vilja að segja sig á drafinu eða svínina áttu, en enginn gaf honum neitt. En kom hann til Sjálfstín og sagði Þú meldið eru dálunar menn föður minns og hafa gnæðum atar en ég er fest hér úr Nú tek ég mú upp, fer til og segi við hann Þaður, ég er syngað móði himninum og dekk hér Ég er ekki fram að verður að hitta Lað mig vera sem eitlum dálun að mönnum þínum. Og hann tók sjú upp og fór til föðusins. En er hann var ennlangt í burtu, sá faðir hans hann og tendi bljósti um hann, hljóp og fjallum hálssonum og tysti hann. En sonarinn sagði við hann faðir, ég hef syngan út himninum og deg hér, Ég er ekki framur að verður að heita sonur þinn. Þá sagði fæðir hans til tjóna síðan, komi fljúgt með stykki og færi það ný. Dræði hring á hant hans og, og skóa fætur honum. Sætið og allir kálfin og sláðrið við skurum meta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var döður og er leifnudraftur. Amma týndur og um enn fundin tókum við nú að gera sér glaðan um dag. En eldri sonur fanns að akri vakri þegar hann kom og nálgæðist húsi, heyrði hann rjófæra slátt og dans. Hann kallar þá eitt piltana og spurði hvað vera. Hann svaraði bróðir þinn er komin og faðir þinn hefur sláð það að í Það því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðurinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór og bað hann koma. En hann svarar í föður sínum, Nú er ég búin að þjóna þér allir sjár og hef aldrei breytt út af boðum sínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mér með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi svona þinn sem höfður sjóað eigum þínum að stækjum, þá sláður hann þá alíkálfinum fyrir hann. Og faðirinn sagði þá við hann, barni mitt, þú ert allt á hjá mér og allt mitt er þitt. En nú var það halda og fagnað því að hann bróðir þinn sem var dauður, er lyknaður aftur, það var týndur og er fundin. 16. kapitúli En sagði Jésús við lærisvinna sína maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var hann sagt að ráðsmadurinn sóaði eigum hans. Ríki maðurinn rétt kallar ráðsmanni fyrir sig og sagði við það hvað er þetta þegar ég heyri um þig? Gerðu grein fyrir stöfum þínu. Þegar þú getur eftir vilja ráðsmaður lengur. Ráðsmaðurinn sagði þá sjálfan sig, hvað þau ég að gera fyrst húsbóndi minn svifti með ráðsmennskunni? Eftir orka ég að grafa og skömm þýttir mér að betla. Nú séu ég hvað ég geri til þess við mér í húsin þegar ég verð svifti ráðsmennskunni. Han kallaði nú á skuldunauta húsbúndarsins hvern á einn. Þegar við hann fyrsta sagði hann, hvem ekki skulda þú, húsbúndar mínum, hann svaraði hundraða kvartil við smjörs. Hann meldi þá við hann, takk skuldabröf þitt, setið niður og skrifast og stjótast 50. Síðan sagði han, hann með annan, um hvað skulda þú. Hann svarði hundra tunnur skytis og hann sagði honum, takðu úr skuldabref þitt og skrifa áttatíu. Og húsbundin hrósaði svikula ráðspanninum fyrir að hafa breytt kjallega. Þegar börn þessa heims eru tjallt nýstiftum við sína kynstlótt en börn ljósins. Og ég segi ykkur notin ranglátt á mammon, til þess að eignast vini sem tætti við okkur í eilífartjálpúðir þegar hann er uppburinn. Sá sem er trúr í því smæsta er einnig trúr i miklu og sá sem er ótrúr í smæsta er og ótrúr í miklu. Þegar vektir hægt að þræsta ykkur fyrir hverfurum auðæfum. Hver trúur yfir þá fyrir sönnum auði? Og ég vektir að þræstuður fyrir eigum ennara. Hvernig getur Guð þá þræstuður fyrir, fyrir því sem hann ætlar yfir að sjálf? Engin þjóðn getur Jóna tveimur herrum. Annakort hatar hann annan og elskar hin eða þvíðir stannan og afrækir hinn, þér getur þetta þjóna Guði og mammon. En farísiðarnir sem voru menn fjöðjarnir, heyrðu þetta og gerðu gísa Jésu. En hann sagði við þá, þér eru þeir sem réttlættu sjálfu yfir í augum manna og Guði þekkir sjöftu sem er að dómi manna er viður steguð í augum Guðs. Lámálið og ná fram til Jóhannesar. Þaðan í er flutt fagnuðar eða reyndi Guðs nýtis og hver maður vill reyðjast þar inn en það er auðveldan að heimin á jörðlíðum til lók en að þetta stafljók og lámálsins fallur hvað sem stílur við konur sín og gengur að eiga aðra, drýjir hór og hvað sem gengur að eiga konur sem stílnir við mann, drýjir hór. Jéssú sagði þeim þessa dæmis og einu sinni var maður nokkur ríkur er klæti spurbur á dýru líni og lifiði hvern dagi og fagnaði en fátækur maður Laðin kvönum, láfinnir dýrum hans og þétt sá lasarus. Þegar ég vildi hans sæðja sig á því er fjallafborði ríkamannsins og ég vil hundar koma og slekktu kvön hans. En nú gerðu staða að fátöku maðurinn dó og báru hann englar í fæðmafra hans. Ríki maðurinn dó líka og var grafin og í helju Það sem hann var í kvölum, hófan upp auður sín og sá Abraham í fjarska og Lazarus við brjóst hans. Þá kallaði hann fæðir Abraham, miskunnaðu mér og sendi Lazarus að hann dýfi finguðgómi sínum í vatn og tæli tungum mína þegar ég hverst í þessum lóga. Abraham sagði, minnstu þess barn, að þú hlöst þín meðan þú lífðir og lasar spöld á sama hátt. Nú er hann þér huggaður eða þú kvæðist. Þau kessir mikil djúp staðfestum yndi vor og éðar. Svo að þeir, þess ég sé að það vildu fara, ég veit við líðar, getur það ekki og ég verður heldur komið staðan, ég veit við vor. Men hann sagði, þá byggjur því faðri, að þú sendir hann í hús föðumins, en ég og fimm bræður og til þess að vera þá við, svo að þeir koma ekki líka í þannan kvalastad. En Abraham segir, þeir hafa Móse og spámanina, lítið þér það heim. Hinn svaraði, nei, faðir Abraham, en ef einhver tæmi til þeirra frá hennum döðu, munduði taka sinna stiftum. En Abraham sagði við þá, ef þið hýða eftir Móse og spámanunum, láta þið ekki helg til samfærast og tengur því síð upp frá döðum. Setjóndi, kapitúli Jésús sagði við lærifinna sína, egi verður umflúið að mennsi við teldi til fals, en the veið þeim sem því veltur, Betra að vera í honum að hafa mylnust hálsin og vera varpað í hafið en að tæla einn af sem smælingum til falls. Ég hef ekki á þetta á sjálfum viður bróðir þinn syngur þá ávita hann og ef hann að sér að þá fyrir ég honum og þótt hann með styrfið þegur sjö sinnum og dag, og snúi sjö sinna vartur til þín og segi, ég erast. Það var skalt trú fyrirgefa honum. Postulöfni sögði við þann august trú, en drottin sagði, ef þér hefði trú eins og mustarskorn, þið ætti þess sagt um vorbarjað upp með rótum og festur ætti og það myndi líða yður. Hafið einhverjður fjónir, plægir og hyrður fjónað, segir hann þá við hans egar hann, þeim rinna vakri, kom þegar og setjið til borðs, segir hann ett, ett fremur við hann, búðu mér kvaldverð, takk þig til og þjóna mér, meðan ég, ég eða drekk. Síðan getur þú etfið og druggið og verða þakkláðu þjónistinum fyrir að gera það sem bóðið var. Eins skuluð því að segja þá var þér hafi gert allt sem viður var bóðið og nýttir þjónar erum við verðum gert sem á spara að gera. Svo bara við að ferði Jésu til Jérusalem að leiða að slá á mörgum og, og Galílöf. Og er hann kom inn í þorpin okkur, mættu honum tíu líkþagur menn. Þeir stóðu álengdar, hóf uppröst sína og, og kolluðu Jésús mestari miskunnaþórs. Jésús sá þá og sagði við þá farið og síniðuður prestunum. Þeir hældu á stað og nú brá við að þeir eruðu seinir. En eitt fyrir að aftur er hann að sá að hann var heillorðin og lofaði Guð hárir öllu. Hann fram að fótum Jésu og þakkaði honum en hann var samvergi. Jésu sagði, urðu ekki allir tíu seinir. Hvar eru henni nýju? Urðu engillir þess að snúa aftur og gefa Guð í nema þessi útlendingu? Síðan melki Jésús við hann statt upp, falla eða sennar, trú þín hefur bjarkað þér. Faris eða spurðu Jesus, Guðs ríki tæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munum enn segja, sjá þar er það eða kýrar það, þegar Guðs er innra með yður. Og Jéssús sagði við leirisveinana að þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá einn dagmann sonarins og munið eða sjá hann. Menn munur segja viður sjá þér sjá þar eða farið ekki og raupið eftir því. Mannsróðin kemur er og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti hímins til annars. En fyrst á hann margt að líða og þessi tjenslur mun út skúfa honum. Eins og var á dögum Nóa Svo mun og verða á dögum hans og narins, menn áttu og drukku, kvæntust og gyftust allt en ágjökk í östina og flóði kom og tórtímd í öllum. Eins var og á dögum lóts, menn áttu og drukku, týftu og seltu, gróðu settu og byggðu, En daginn sem lót fór og súdómi ringdi eldi og brennist á himni og tórt himdi öllum. Eins mun verða á þeim dögi er mannssonurinn opinberast. Sá sem þann dag er á þætti uppi og muni sína í húsinu þarf ekki ofan að sæta þá. Og sá sem er á akri skal ekki heldur hverf aftur. Minnist konur lóts sá sem vill sé á lífi sínu borgið mun tína því en sá sem tínir því mun öðlast líf. Þegar segiður á þeirri nóttu verða tveir í einni hvílu annar mun tétinn hinn eftir stílinn tvær munum ala á sömu kvörn Hinn eftir stílinn, tveiri verða vakri, annar með teitin, hinn spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu eldnirni safnast sem hrægið er. Mm. Ádjóndi kapituli. Þá sagði Jésú þeim dæmisjögum það, hvernig þið skildu stöðust byrja og eigið Í borg einnum var Dómari, sem horti ótaði skuð, nefnst eitt um nokkurn mann. Í sömu borg var ekki sem kom einleggt til þannig að sagði, lát mun á rétti á mótsuðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi veð. En að lókum sagði hann við sjálfan sig, ekki óttast í glúðasönnu. Ég steyti um nokkurn mann, en þessi ekki að læta mig aldrei í frí. Því vil ég rétt að hlut hennar, áður enn hún gerir útæðið mig með nöði sínu. Og drottinn meldi, heyri hver angláti dómaru segir, mönn guð þá ekki rétt að hlut sinna útvöldu, sem hrópa til hans dag og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segiður, hann mun stjótt rétt hlut þeirra. En mun mannsvöndurinn finna trúna og jörðu þegar hann kemur. Jésús sagði líka, dæmi sig úr þessa við nokkur að þá, eða treystu því að sjálfur verður þeir réttlátir en fyrir ytu aðra. Tveira menn fóru upp í heldjudómin að beðjast fyrir, annar var Farisi, hinn 12. maður. Farisi einst ég fram og balst hannig fyrir og við ég þakka þér að ég er ekki eins aðrir menn, ræningar, langlátir, horkarlar, Meðan þá eins og þessi tóttleimtumaður ég fasta að þvist viku og ég held tígjönd af allir En tóttleimtumaðurinn stóðlan trá og vildið ekki einu hefja augu sín til heiminns eða barði sér að brjóst og sagði glöð vertu með sín dúmleik samar. Ég segiður tóttleimtumaðurinn fór heim til sín Sáttur vögnum við hinn ekki. Ég og sem upp hefur sjálfan sig mun auðið myggtur verða en þá sem lítalakkar sjálfan sig mun auðið pæfinn verða. Menn færðu á til hans ungbörnins og hans nesti þau. Lærisvinnir sáu það og átöldu þá en Jésús kallaði þau til sín og meldi Læfið börnunum að koma til mín, varnið þeim megi, því að slík það er Guðs ríti. Sannlega segi viður hvað sem ekki tekur við Guðs ríti, en svo bara hann verð það koma. Hvað þið endi nokkuð, spyrði ég svo, góði mestari, til þess að aðlast líf? Ég þessu sagði við hann, hvíkallar þú megu góðan, endinu góðunum að guð eitt. Þú kannt bóðorðin, þú skalt því þrýja hór, þú skalt eftir morfremja, þú skalt eftir stela, þú skalt eftir kýbera ljúfittni, föður, og móður. Hann sagði, alls þess það hefði dætt þú Þegar Jésús heldur þetta, sagði hann við hann, enn er þér eins vant, sér allt sem brótt og styrkt með alfátækara og muntu og fjörstjóða á himnum. Kom síðan og fylgum ég. Enn er hann heldur þetta, var það hann sjökkur við enda auði úr mjög. Jésús, sá það og sagði hver torfelt að þeim sem auðin hafa a ganga inn í Guðis ríki. Auðveldar er Úlvald að fara degnum en auðum manni að komast inn í Guðis ríki. En þeir sem lítu spurðu hver getur þá á það hulfinn. Hann meldi sem mannum eru megn. Það megnar Guð. Þá sagði Pétur, við hefðu yfirgáfum allt sem eða áttum og fyrtum hér. Jésu sagði við þá sannlega segi viður að rengin hefur yfirgjöfið heimili, kon, bræður, frórelsa eða börn megnar Guðs rítis. Á þess að þann fái margfald aftur að Af þessum tíma og í hennum komandi heimi eilíft líf. Jésús tók þá tólf tilsýn og sagði við þá nú förum við upp til Jérúsalum og mun allt að koma fram sem spámannirnir hafa skrifaðu mannssonin hann var það framseldur heiðingjum og þeir mun að hæða hann mistirum að honum og hætja á hann Þeir mun að huðþýðja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann upprýsa. En þeir skildu ekkert af þessu. Ár þessu voru þeim hulinn og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Svo að bar viður Jésús nálgaðist í Eriko að blindur maður satt hann við veginn betlaði han heyrði a mannfjöldi ég að hjá og spurði hvað þeim vera. Það var hann og sagt að Jésús og Nazaret færði hjá. Þá hrópaði hann, Jésús, sonur Davís, miskunnaðu mér. En þeir sem á undan fóru, hörstiðu á hann að hann þegði. Þannig hrópaði því meir, sonur Davís, miskunnaðu mér, Jésús nám staðar og bauði að leiða hann til sín. Er hann kom nær, spurði Jésús hann, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Henn svaraði drottinn, að ég fá aftur sjón. Jésús sagði við hann, fá þú aftur sjónina, drúið þín efur björgað þér. Jafn stjórt fekk hann sjónina, og hann fylgdi honum og lofaði Guð, En allt fólkið er sá að þetta vexta maður í Guðið. Nítjóndi kapitúli Jésús kom til Érikó og gegnum borðina en það var maður að sakkuð séð. Hann var yfir tóllimt um maður og auðugur. Langaði hann að sjá hverju Jésús væri en tóstaði fyrir mannfjöldanum. En það var lítið Hann ljóp þá á undan og klifraði upp í morbaratrýja til að sjá Jésu. En leið hans lá það hjá og er í Jésús kom þar að, leið hann upp og sagði við hann. Sackus, flýtt sér Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér og tók á móti honum gladur. Þeir að sjáu þetta letu allir illa við og sjáu að þykkur boð hjá bersyndu og manni. er sakkuðu sneljast ekki drottins og sagði við hann. Drottin, helming, eigna minna, gefi ég fatrækum og hafi ég hefst nokkuð af nokkuðum, gefi ég honum ferfalt aftur. Jésús sagði þá við hann. Í dag hefur hjálpaði hlottnast út í þessu, Enda eftir þú líka nýji Abrahams. Þegar mannssonurinn er komin að leita þeirri týnda og frelsta það. Jésús sagði þeim sem höfðu hlýtta á hann aðra dæmisjói. Þegar hann var inn andur Jérusalem og þeir ætlilega guði þrítið myndi þegar byggtast. Hann sagði maður nokkur tíum vorinn fóru fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði til sín sína seldi því mig hefn tíu pönd og sagði við þá versli með þetta þannig að þetta í En landar hans hötuðu hann og þetta sendi menn á eftirhjónum til að segja við viljum ett við þessum að verður konungur yfir okkur. Nú kom hann aftur og hafði tegjt í konungdóm. Það var ég þann kalla fyrir sig þjónaþáur. Hann hafði sett fyrir hendur til þess að vita hvað hver hefði grætt. Mér fyrst í kom og sagði, herra, pönd þitt hefur ávastast um tíu pönd. Konungu sagði við hann kort þú góðið þjótt. Þú var strúr um mjög litlu og því skalt þú ráða fyrir tíu borgum. Annar kom og sagði, punt thitt, herra hefur gefið af sér fimm punt. Hann sagði eins við hann, þú skalt að vera yfir fimm borgum. En kom einn og sagði, herra, hér er punt þitt. Ég hef haft það dymt í dúti, að ég var hættur við þig, að þú ert maður strángur, og tekur út sem þú lagðir eftir inn og uppstjar það sem þú sáðir Og konungur, segir við hann lítblir þjóð, Þetta er orðum þín um dagmiði því, þú vissir að ég er maður stróngur sem tek það út sem ég lagði eftir inn og uppstjar það sem ég sáði eftir. Hvers vegna léstu þú eftir fjem eftir banka? Þá hefði ég findi það með röksum, Þegar kom heim og konungur sagði við þá er hjá voru tatið af honum puntið og fáið þeim sem hefur tíupuntið. En þess sagði við þannig að hætti hann hefur tíupunt. Konungur svarði, ég segi hverjum sem hefur, mun tegði verða og frá þeim sem hefur mun tegði verða, en ég það sem hann hefur. En færi þinga þessa óvunni mína sem vildi vekti að ég yfir konungur yfir og högg við þá framið fyrir mér. Þá er Jésús hafi þetta mælt fjaltan á undan áfram upp til Jérúsalem. Þegar hann nálgarist bett og bett við í yfir olífjalli sem svona, sendir hann tvo lærisveina sína og mælti Farið í þóttbyrkjar framundan, þegar þið komið þangað munið þið finna fólabundin, smengin hefur enn komið á bak, leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur hvers vegna leysið þið hann, þá svarið svo drottinn þarf hans við. Þessum sendur voru fór og fundu allt vera eins og Jésús haddi sagt þeim og að þeir leistu fólann sögðu eigendur hans við þá hvers vegna leist sig því fólann leistu verðu drottinn þarf hans við og fóru síðan með hann til Jésú þegar lögðu klæði sín á fólann og settu Jésú á bak en þar sem han fór breyttu með klæði sín á veginn þegar Jésús var að koma þar að sem ferðir ofan af ólífjallinu og vallur flokkur lærisvena hans að lofa gruðfagnandi hári röstu fyrir öllu kvartalerk sem þeir höfðu séð og segja blessa þessi konungurinn sem djemur í nafni trottins á himni og dýlits í hæstum hæðum. Nokkru farið sérum hann fjöldanum sögði við hann, Mesteri, hasta þú á lærsvinna þína? Hann svaraði, ég segi ykkur, ef þeir þeia ja, mun að steinnað með sopa. Og er Jésús kom nær og sá borgina, grétan yfir henni og sagði, ef þú hefur aðeins vitað á þessum degi og að til friðar heilir, en nú var það hvílis sjónum týmum. Því að dagar munu koma yfir þig, að óvinnir týnir munu gera visti um þig, setjast um þig og þröngva þig á alla vegu. Þeir munu lætja þig að velli og börn þín, sem þeir eru og ekki standa steini við steini í þér vegna þess að þú þektir ekki þinn tíma. Þá gekk hann inn í og tók að reka út þá voru og meldi við þá rýta þér húsmet á að vera bæna hús. En því að það hefði gert það að var hann að tenna í heldidómunum en æðstu presturnar og fræðimendinir og fyrir menn tjóðarinnar leitist við að ráða hann af dögum um fundið vegi og hvað er af Ja folkis er det kraft dieser auch han. Tusst du erste kapiteli echtchen was wir so schatten der folkkin i og flutti fagnadaren dit ordengreste brast der afrædmen ind i åsamt øldungunum til hans og sagde Segð þú okkur með hvaða valdi gerð þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim, Ég vil álegja spurningu fyrir ykkur. Segðu mér, hver fól Jóhannes ég að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ágöðust hverfið annan um þetta og sögðu ef við svörum það var gruð. Spyr hann, hví trúðu þið honum þá ekki? Ef svörum, þá vorum menn, menn allt fólki grýt á okkur. Þið menn eru samferður um að Jóhannes sé spámaður. Þeir hvaðist við vita, hver fór honum það? Jésús sagði við þá, ég segi ykkur þá ekki heldur, hver fór mér að gera þetta? Og Jésu tók að segja fólkinu dæmis og þessa maður nokkur plantaði vingar og seldi hann vínistum og leigu, fór síðan úr landi til langt vala og settum tíma sendi hann þjón til vínistjana að þeir fyndi honum hlut af ávist í vingarsins en vínistjarnir börðu hann og sendi bust tóm hentan. Aftur sendi hann annað þjón Þeir börðu hann eitni og svífistu og sendu burt tómentan. Og enn sendi hann hinn þrýðja, enn þeir veistu honum eitni áverska og kostu honum út. Þá sagði eigandi vingarsins hvað á ég að gera. Ég sendi sann minn elskaðan, má vera þegar viði hann. Ennir vínir stjörnir sáu hann. Báluð þessama ráðsýn og sagði, þetta er erfingin, drefum hann, þá fáum við erfinn og þeir kostuðu honum út fyrir vingarðu og drápa hann. Hvað mun nú eigandi vingarðu sinn stjara við þá? Hann mun koma tíma tímavínustum þessum og fá öðrum vingarðum er oft heldur þessar þar sem það er það er oft þegar á er fortu að merki og að merki þá reiting þessi stertninn sem smeyir að er aðna heldinga steini og hvað sem fellur á þanna stein mun sundurmólast og það sem hann fellur á mun hans inn þú Fræðimennirnir á elstu brestlöður vildu leggja hendur á hann á sömur stundu en óttuðust hólki. Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögur þessari. Þeir höfðu dætur á Jésu og sendu njóttnálmenn að letustu vera einlægir. Þeir áttu að láta hann tala af sér Svo að þeir mættu framstæði hann í hendur og á vald landstjórhans. Þess burði hann með stærri. Mér vitum að þú talar og kennir rétt og gerir þér engan mannamun að þú kennir Guðsveg í sannleika, leiðist okkur að að að skatt eða ekki. En hann merkti flæri þeirra og, og sagði þetta við þá. Sýni mér denar hversmynd og nafnaskráð á hann. Þeir sögðu teistarans. En hann sagði við þá, galdi þá teistaranum það sem teistarans er og Guði það sem Guði sér. Og þeir góðu eftir látið hann tala af sér í áhvern fólksins en undruðust svar hans og þáði. Þá komin okkur í Sadduker að þeim neita að upprýsa þessi til og sagði við Jésu mestari Mósu segir okkur í ritningunum að degi maður kvænturinn en hvernig bróðir hans gangað eiga eftjuna og veldi honum niðja. Nú voru sjö bræður, sá hristi tók sér konu og dó barðlaus Gekla á annar bróðirinn og síðan hinn þrýði að eiga hana og eins allir sjö og leti þeir engin börn eftir sig er og dóið. Síðast á konan. Kona hvers þeirra höfðu hún í uppriðsinn. Allir sjö höfðu þrjátt hana. Jésu svaraði þeim. Börn þessar allar. Hvænast og dýftast. En þau Þe sem þýtt að þessi verðar í sög frá döðum og lifa í komandi verðald. Hvænast korti, nýr dýftast. Þau geta ekki heldur, dáið framar. Þau eru englum jafn. Þau eru rísinn frá döðanum. Og eru börn góðis. En þau döðir í Það hefur ég að fyrir Móses sín til sögunni um fylgni runnin eða hann kallar drottinn Guð Abrahams, Guð Ísáks, Guð Jakobs. Ætti er hann Guð döðra, heldur lifenda, þegar honum lifa allir. Þá sögðu nokkurinn fræðimannann að vera mælt mestari en þeir þorvesti framara að spyrja, hann eins. Jéssús sagði við þá hvernig þetta mann sagt að Kristus er sonur Davís. Davís hefði sjálfur í sjálfunum. Drottin sagði við minn drottin set því um hjertin hærri hendar. Þá hann gæti lítið í rofinni þín að fótskur þínu. kallar hann drottin Hvernig getur hann þá verið svo nir hans? Jésús sagði við lærisvenna sína í áhauðinu alls fólksins. sem flýsir að ganga í sístikjum og er ljúft að láta hilsa sér á torgum, vilja skipa aðist af samkundum og hefða sæti í vistlum þeir merksjú og ekkur og hafa af þeim heimilið þeirra að flytja langar bænir að lífistýni þeir munu því þingri dóm. var svo fyrsti kapitúli. Þá leit Jésús upp og sá auðmenn letja til afi sínari fjársýsluna. Hann sá og ekki veina fátaka letja þar tvo smá penninga. Þá sagði hann, segi, ég segi ykkur með sanni, þessi fátaka eftir, gaf meira en allir hinnir. Hinnir allir lögðu í fjóðin af sínum, en hún gaf af skorti sínum, allabjörg sína. Einhverjur höfðu orð á að heldjudómurinn veri pítur mörgum. Þá erum steinum og heitljöfum, þá saði Jésús þegar dagar koma að allt sem hér blasir við verður lagt í rúst. Eftir steinni við steini eftir. En þeir spurðu Jésú með sterið hvenær verður þetta og hérsmann tókn þess að það sé að koma fram. Hann svaraði. Varust að láta leiður í villu. Mardin munur koma í mínu nafni og segja það ég og díminn er í nánd fylgir þeim ekki. Þegar þegar því spyrir ég hergnað þá stelvist ekki þetta á undan að fara en, en dyrun kemretti samstundis. Síðan sagði Jésúsur í þá Þjóðumur Ísatja kljóð og Ríkija kljóði, þá var það landstjáttarmillir og drepsóttir og hungur og ýmsum stöðum en opnir og takt mikil á himni. En á undan öllu þessu munum að lækja henduráður, ofsækirður, færuður fyrir samkundur og í fangelsi og draguður fyrir konungu og landsveðingja sagði nafns mínns. Þetta veitur við þú tægði fyrir til að bera mér vitni en festi það vel í huga að vera ekki fyrir fram að hugsa um hvernig þér hafið að verjast í ámundi viður orð og visku sem engir mótsöðumenniðar bóstaðu í gegn nér hætið. Jáfnvel fóraldur og sístinn frant fólk og fínir munur framstæðu öður og sömur munur lífláttnir og allur munur hatæður af því að þau trúiða mig en ekki mun tínast ekta hár á hörðu yður verið rautsauður með því munur þau ávinna lífið. En þegar þér séuð herr fyrstingar umkringar Jerusalem þá vitið að þeirin kannar Flá, þá flýð þau sem í júti veru til fjalla. Þau sem í borðin eru flýtis og þau sem eru á ekrum úti faru ekki inn í, í þetta eru refsingardagar. þá var alltaf rætist sem reytað verið þeim sem þungaðar eru að að börn hafa pljústi á þeimdugum. Þegar mikið neyð mun þá verða landinu og reyði yfir þessum líð. Menn mun að falla fyrir svers ettum og verða leitir til allra þjóða og framandi þjóðir mun fótum tróða í Euróssalum. Þar til tímar heiðingjanna eru liðinir. Tókn mun að verða á sólu, tónlu og stjörnum og jörðu ándist hjóða, ráða lausva við dúnur hafs og brymkný. Menn munur falla við ungvita vókta og kvíða fyrir tvír koma mun yfir heimspíðina því er kraftar himlana munur riðlast. Þá munur menn sjá mannssonin koma í stíði með mætti og mittið En þegar þetta tökur að koma fram, þá réttið úr auður og byrðið höfuðið hátt. Þegar löst niður er í nátt. Jésús sagði þeim og líkingu, gæti það fyrir tíu trénu. Og öðrum trjám, þegar þau sjáu þau farin að bruma, þá viti þér að sjálfu miður að sömarið er í Enns skuluð þér vita þegar þið sjáu þetta verða að guðs líki er í nátt. Sannlega segi ég við þessi kynnsluð mun eftir líða undir lók eins allt er fram. Hýmin og jörð muni líða undir lók en orð mín muni aldrei undir lók líða. Hafi gátt á sjálfum viður látið eftir svart blodrikti veða áhýttur þessa lífs ná tökum áður svo að sá þú dagur komið eftir stindilega yfir yfir yfir en svo snara. En hann mun koma yfir alla menn sem bytja að djörfa allar vjörð vatið við allar stundir og byggið svo að þeir allt þetta sem koma á og standast framu fyrir mannssínunum. Jesus omenum, nætum, á daginn var Jésús að kenna í helgjudrómunum en fórlót af aldestum nættur á olífjöldinu sem svona og allt fóltið kom ála á morgnana til hans í helgjudrómun að líða á hann. Þetta var þó annar kapitúli. Nú fór í hand hátíð ósýrðubræðana svo nefnist Páskar. Og æðstu prestanir og fræðimennir leytiðu fyrir sér hvernig þeir gættu ráðu Jésu á dögum því að þeir voru hrættir við fólkið. Þá fór sat henni Júdars, sem kallaði var Ískariot og var í tölu þeirra tólf. Hann fór og rætti við æðstu prestana og varð fóringjana um það vor der hostilti framselja sem Jesu þeir urðu klæðr við og setu honum fær fjel and að því og leit af hjárs af framselja hon þeir þær fólki við fjelri þeir shaut á vor óskir þeir brúðan ok stilti þí sendi Jésús og Pétur og Jóhannes og sagði farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Þeir sögðu við þann hvar vilt trúaðu búum hana. En hann sögðu við þá þegar þau komið inn í borgina mætir ykkur maður sem ber vast hér fylgjið honum innþangað sem hann fer og segið við húsláðlandan Mestarin spyr því hvar er herbergið þar sem ég getið neitt poskamáltviðarinnar með lærisvenum mínum. Hann mun þá sína ykkur loftsalmítinn búinn hægindum hafi þar við búnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafi sagt og byggu til poskamáltviðar. Og eða stundin var komin, gekk til borðs og postulöðnir með honum og hann sagði við þá, kjartanlega hef ég þráð að næta þessara poskamáltiðar meðuður áður enn í líð. Því ég segiður, eigi mun ég fram að næta hennar fyrir hann hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gerðu sætti og sagði tagið þetta og stífti meður þurr þegar ég segiður ég að hann í frá munni auki drakk af ávustinni með fyrir en góði og hann tók brauð gerðu þettir brauð gaf þeim og sagði, þetta er líka minn sem fyrir viður í djöfin gera þetta því mína Ennst tók hann kaleitinn eftir kvöldmáttíðina og sagði Þessi kaleikur verði nýju sáttmóli í mínu blóði sem fyrir í þurlega útelt. Ennst já, hann þessir mjög svíkur er á borðinu hjá mér. Mannssonarinn fer að sannu þá leið sem ákveðin er, en veið þeim manni sem veldur, að hann verður framseldur. Þeir tóku að spyrjast á um það og hér þeirra myndi verða til þess að gera þetta. Og þeir fóru að metast um hér þeirra verið talin mestur. En Jésús sagði við þá konungar fjóða drottna yfir þau og valta var þeirra kallast veldjörðamenn. En eigi sér yfir svo færði heldur því hinn mesti íðra á meðal sem væri hann yngstur og fórindin sem þjórn. Því kostið sá sem, sem sýttu til borðs eða hinn sem þjónar er það ekki sá sem sýttu til borðs samt er ég meðalliðar eins og þjórnin. En það eru þér sem hafi staðið með mér í frestingu mínum og yður fæ ég ríti hendur eins og faðir minn hefur fengið mér. Aður megið þetta og drakka við borð mitti ríti mínu sitja í hásætum og dæma tólf ættkvíslar í söls. Símon, Símon, það hann krafðust að fá að sældaður eins Svað hist með tæmið ljóðs. En ég er bedið fyrir þér. Að frú sin þrjótt Og, og styrkt og trú sýstin þín. Þegar ljótt snúan við. Og Simón sagði við hann drottinn hjá röyðubúna fylta þér bæði framtilsi og dröyða. Jésu smerti. Ég segi þér, Pétur, áður en hann er galar í dag. Myndu þrið svar hafa neyta því að þú þekkir mig. Og hann sagði þá, þegar ég sendi þú út á um píngi og mals og skólaus að brastiðu þá nokkuð. Vörðu, nei, ekkert. Þá sagði hann við þá, En nú skal þá vel píngu hefur taka hana með sér og eins þá er mað hefur og hinn sem ekkert ásel í yfirhöld sína og kaupi sverð því segiður að þessi rýtning á rætast á mér með ítlýtjum var hann talin. Og nú er að fullnast það sem um mjög en þess þauðu Drottinn sér öðru tvö og hann sagði við þá það er nóg. No. Síðan fór Jésus út og gekk eins og hann var vanur til ólífjálsins og læðu svein það fýldu honum þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá byrjið að þau fallir ekki í frestni og hann vekk frá þeim Svo sem Steinsnar fyrir á knið, baðst fyrir og sagði, Fadur, ef þú vilt, þá takt þennan karrið frá mér, en verður þó ekki minn heldur þinn vilji. Á byggðist hann menntill af himni, han styrkti hann og hann komst í dauðans ándist og barst þenn ákafa fyrir en sveiti hans varð eins og blóð fjöllu og ljörðina. Hann stóð upp frá bænsinni, kom til lærisvönnuna og fann þá sovandi þar maknaður séu og hann sagði við þá rísið upp og byggið að hann fattilegti í frestni. Mennan Jésús var enn að tala kom manna og fremstur fór einn minna tólf Júdars áður nefndur. Hann að til að tissa hann. Jésu sagði við hann Júdars slíkur þú mannssonin með kossi. Þessi með voru sáu af hverju og sagði drottinn, eigum ég ekki bara og einn til að sjó til þjóns aðsta prestsins og snegð af honum hægra eirað. Þá sagði Jésús, ég er kalt staðan nema og hann snart eirað Jesus læknaði hann. Þá sagði Jésús við eistu prestana varð fórindi heldidómsins og öldungana sem konur voru á Eruð þið að fara að mér með sverðum og baröflum eins og gegna ræningja? Daglega var ég með ykkur í heldidómunum og þiði lögðuð ekki hendur á mig, en þetta verið ykkur tími nú ræður móttur miskranna. En þau tóku ég svo höndum og leiddu brott og fóru með þann í hús eðsta prestsins Pétur fyrdi eftir álengdar, menn höfðu kveikt eld í mig um og sáttu því þann og Pétur settist með að þeirra. Þegar þarna nokkur sá hann sýta í bjarmanum, hvesti á hann augun og sagði þessi ef maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði, kona, ég þetti hann ekki. Lestu síðast á annar maður Pétur og sagði, þú ert líka einn af þeim. En Pétur svarði, nei maður men það er þau ekki. Og að líðinni ef það býr einnig stund, fyrir þið annar þetta og sagði, vist var þessi líka með honum, enda galilefu maður. Pétur mælti eftir stilja hvað þú oftur í maður og lefstjóð, sem að sagði þetta, gól hæni. Og drottinn gikk sér við og leit til Péturs. Þá myndist Pétur orða drottins, enn hann mest við hann, að hann dag, myndi trist var afnýtt af mér, og hann gikk út og grét beisklega. En þeir menn sem gættu Jésu hættu hann og börðu Huldu anglitt hans og sögðu þú að spámaður, steguðu hvað slóð því og marga aðra svýrðu, sögðu þeir við hans. Þegar dagur hann kom eldungar á því saman, bæði eldu prestar og fræðimenn og létu færa hann fyrir ráðfund sinn. Þeir sögðu ef þú ert kristur, þó segum við okkur það. Þegar Jésús sagði við þá þútti og segi ykkur það, munið þið ekki trúa? Og ef ég spýr ykkur, svaraði En upp frá þessu mun mannssonurinn sýttja til hægri handal almótt um Guði. Þá spurði þeir allir, ertu þá sónur Guðs? Hann sagði við þá þið segið að ég sé að þá en þeir sjöðu hvað þurfum við nú fram að vitni sig við. Við höfum sig alveg heilt það af munni hans. Þú vart þú þrýi kappi. Þá stóð upp allur skærin og ferði fyrir Pílatus. Þeir tók að á tæra hann og sjöðu við hún komist að raunum að þessi maður Leidir fjóð okkar afega, hann bannar að gælda teisarum skatt og segir sjálfur vera kristur konungur. Pílatus spurði hann þá, er þú konungur dýinga? Jésús verði, það eru þín orð. Pílatus sagði við æstu prestana fólki, engasaukvinn ég þessum manni en þeir eru því ákafari og sagði að hann upp líðin með því að hann í allir í Júteu, hann byrjaði í Galílíu og er nú komin hingað. Þegar Pílatus heyrði þetta spurði hann hvort maður að vera í Galilíu. og er hann var þess vís að hann var úr umdæmi í Herodesar, sendi hann Han hann til Herodesar er þá var og í Jerusalim á þeim dögum. En Herodes var næsta gladur en hann sá Jésu. Þegar hann hafði lengi langað að sjá hann, þar að hann hafði höllt frá honum sagt, vænti hann nú að sjá hann direkkur tókn. Hann spurði Jésu á Marka vegu en hann svaraði honum engu. Æstu prestandur á fræðimenninni stóðu þar og ásökruðu hann herrlega en Herodes óvisti hann og spottaði ásamt hermunum sínum, lagði yfir hann stínandi klæði og sendi hann aftur til Pílatusar. Á þeim degi urðu þeir Herodes og Pílatus rínir en áður á fjandskapur með þeim. Pílæsir kallaði nú saman, æstu brestana, höfðingjana, fúlstil og mætti. Þið erum fæst mér þennan mann og sagt allra í það fúlstil afvega. Nú hef ég yfirheist mannin, ég er viðurvist, en enga þá sjök fundið á honum, er þið átærið þannum. Þið heldur hér út er, því hans endi hann aftur til okkar. Ljóft er að hann hefur ekkert það dríkt til dauðas í vert, allafið því að hyrta hann og láta lausann. En stilt var honum að gefa þeim lausann leitt bandingja á hverju hátíð. En þau eftir allir burt með hann, geða okkur berabars lausann. En honum hafði verið varpað í fándir sem hrub nokkurt Það var í borðinni og mandrák. Pílatus talaði endi þeirra og vildi láta við svo lausann. Þeir æfti og móti krossfestu, krossfestu hann. Í þrija sinn sæði Pílatus við þá hvað illt hefur þá þessum að það gert enga dauða sök ef ég fundi hjá honum. Ætli við því að hýrta hann og láta hann lausann. En þeir sjóktu á með opi miklu og hintuðu ennýri klásfæstur og þeir höfðu sitt fram. Þá ákvað Pilatus að klöfu þeir afstildi fullnægt. Hann gaf lausann þannir þeir báðum og varpan hefði verið í fóndilsi fyrir upplöp og manndróp En framseldi him Jeesu að þe er fæur með han sem þviltu. Þe a þir lettu Yesu út tóku ð simon nochku fá kyrée er kommet um sveit oglöð klasen ná han atþ han byæð han efter Yessu. En Jésu fylgdi mýttfjöldi fólks og kvenna þar hörmuðu hann og gretu. Jésu sneri sér að þeim og meldi Jérús alveg stætur, grátiði ekki yfir mér, en við sjálfum ykkur og börnum ykkur. Því þeir, þeir dagar koma er menn segja, sælar eru óbyrjur og þau móður líf ræðri fættu og þau brjóft sem engan nærðu. Þá munum hans að ég við fjöllin hringið yfir okkur og við hálsana hiljið okkur því að sé að þetta djert við glænatrýja og hvað mun þá verða með vissna. Með Jésú voru og ferði til lífláðs aður tveir sem voru villgristjars. Og eða þeir komið til þess staðar sem heitir Hauskúpa, korsförstu þeir hann þar og ytluvistjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri, þá sagði Jésús, faður, pyrirgjaf þeim, þeir þeir vita ekki hvað þeir gera. En þeir kostuðu hlutum um klæði hans og stýktu með sér Fólki stóðu og horfði á og höfðin getnendurðu dísað honum og sögðu aðurum bjargaði hann, bjargi hann og sjálfum sér ef hann er kristur gruðsinn út af aldi. Eins hættu hann hermenninnir komu og báru honum etik og sögðu ef þú varst konung og dýðinga þá bjargaði sjálfum sér. Í yfiskrift var yfir honum, þessi er konungur dýðinga. Annar þeirra ytlu vistja sem krossfæstur á hættu hann og sagði, er tjói til Kristur, bjargaði sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þau ekki og allt þóandi samadómi. Við erum það með er réttu og fáum makleg gjöld fyrir gerður okkar, en þessi hefur ekkert dýlta að hafst. Þá sagði hann, Jésús, mennstu mín, þegar þú kemur í ríkið sitt. Og Jésús sagði við þann, sannlega segja þér, Í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var nær hátegi og myrkur varðum allt land til nás. Í sólin misti byrtu sinnar. En fortjaldur musteri sinni sörfnaði sundir í myrju, þá kallaði Jésús hári röttu fadur í þínar hendur fæljóanda mín og er hann hafði þetta mælt gaf hann upp andan þegar hundra á seyfingin sá það er viðbar vexa með í höngu við og sagði sannalega verð þessi maður rétt látur og fólkið allt sem komið hefði saman að hörfa á sá nú og varði sér brjóst og harf frá, en mínir hans allir sem og konurnar er fylgd og honum frá Galílöf, stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maðurinn nefndur Jósef, var ráðs herra, góður maður og rétti vís og hafði rétti samfyllt ráð að nýja tæfi. Það var frá Ari Mathið, borgi Jútið og vendi Guðis Lítis. Hann gekk til pílátusar og bað hann um líka maði Jésu. Tók hann síðan ofan, og lagði í gröf, högnaði og hafði þar veginn verið áður lagður. Það var aðfóng á dagur og hvíld dagur en fór í hand. Konur þærur komið höfðu með Jésuf og Galilu fyldu eftir og sáu gröfina og hvernig líka með hans var lagður að aftur og byggu ilmjúftir og smist. Hvíldadalinn gældu þær kyrru fyrir sangvæntbóðarðina. Þetta vorst og fjörði kapitúli. En í afturölding fyrsta dagvíkunar komu þær til glavarinnar með rímsmislinn sem þær höfðu búið. Það sjáu þá að steininum hafði verið vellt frá gröfinni og þegar það stígu inn fundu þær eftir líkama drottins Jésu. Það skildu ekkert í þessu. En þá brás var við að sjá þeim stóðu tveil menn í lyfturandi klæðum. Þær eruðu mjög hættar og neyðu andlítur þérðar. En þeir sjóðu við þær hví leytið fyrir hans lifanda með að döðra. Hann er ekki hér, hann er uppriðisinn minnist hvernig hann talaði við því meðan hamar var enn í Garíljöf. Hann sagði að mannsúundurinn stildi framseldur verða í hendur syndúra manna og hlossferstur en upprýsa á því að degi. Og þær myndust orða hans snega frá gróðinni og grundjörðu allt þetta sem milli og öllum hinum þessar konur voru þær Maria Malthalena Jóhanna og Maria molu Jakob og hinar sem voru með þeim þar sem apostlum frá þessu er segir kalluðu orð þeirra martla sveina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóptil grafarinnar, stingdist inn og sá að líklæðin ein. Fór hann heimsýðan og undraðist það sem við hafði borðið. Tvei þeirra fóruð hann sama dag til Thorpsnokkus, sem erum um steðum frá Jerusalum og heitir Emmaus, Er rættu sína milli um allt þetta sem gesta hafði. Þá var svo við þessir voru að tala saman og ræða þetta að Jésús sjálfur nálgast á og slótt í för með þeim. Augu þeirra voru svo blinduð að þeir hann ekki. Og hann sagði við þá, hvað er þess að sem þeir ræði svo mjög og göngu ykkar? Þeir námur staðar, dafrið í bragði og annar þeirra gleufasa nafni sagði við hann. Þú vorstu vist eini aðkommumaður í Jerusalem sem veitist í hvað þar hefur gerst þessa dagana. Hann spurði hvað þá þessi voruðu þetta um sem að spámaður máttu Þú voru í verti og orði fyrir Guði og öllum mönnum, að prestur og höfðingar okkar, því að þú hann til dauða og klossfesta hann. Við vonuðum að hann væri sá að leysa munt í Israel, en nú er í dag og séð að þetta bara við. Þá hafa og konun okkur og okkar hópi þess okkur forveiða Það fóru árðlæsir gravarinnar en fundið ekki líkama hans og komu og sögðusti að vil hafa séð engla í sín en sögðu hann lifa. Nokkuru þeirra sem með okkur voru, fóru til gravarinnar og fundu allt eins og hvernig fyrir sagt en hann sáu þið ekki. Þá sagði hann við þá stillningslausum enn, Svo dreigir þar að trúa því öllu sem spámannirnir hafa sagt fyrir um. átti Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Og hann byrjaði á Mósi og öllum og útlegði fyrir heim sem um hann er rýtað við öllum rýtningunum. Þeir nálgúðusn og þorpið sem þeir til En hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fæstað og núm og sjöðu verðu hjá okkur við kvöldatvegur og degihallar og hann fór inn til að vera hjá þeim. Og svo barðir, nér að satir bors með þeim að hann tók brauðið, þakkaði Guði, braut það og fekk þeim Þá opnuðust augur þeirra og þeir þekktu han en han hann hvarf þeim sjónum. Og þeir slauðu hvort við annan, brann ekki kjartaði í okkur, meðan han talaði við okkur á veginum og lög upp fyrir okkur rýtningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóðu aftur til Jérusalem, þar funduð þeir fundu þá allifur, og þau er mest sem voru sammankomin og þau sögðu sannanlegur drottinn uppri sin og höfðu byrst símáni. Hina sögðu frá sem við það er borðið á veginum og gertni þeir það er sagt hann þegar hann bröyt bröyðis. Nú voru þau að tala um þetta Og þá stendur það sjálfur meðal þeirra og segir við þau friður síðan eðiður. En þau stjálftust og erður fætt og huður sjá anda. Það sagði við þau hví eru þið úttaslegin og hensvegna vakna ef að sem þurri hjarta ykkar. Lítið á hendur mínur og fætur að það er sjálfur. Þrefið við mér og dæti það eftir hefur antí og bein eins og þið sjáuðið að ég hef. Þegar hann harðu þetta mælt, síndi hann þeim hendur og fætur en gáðu þeir eftir trúað fyrir fögnum og vindur hún. Þá sagði hann þessu, hafið þið hér nokkuð til matar? þau fengu honum stikki á stegtum fyski. Og hann tók það og neytti þess frammefyrir þeim. Og hann sagði við þau meðan ég var enn ykkur, sagði ykkur allt sem ritaði er um mig í rámóru móse og spámununum og spámununum á að rætast. Síðan lög hann upp huga þeirra að þau stíldu rýtningarnar og hann sagði við þau, svo hann skrifað, líða og rísa upp frá döðum að þau að og að prétika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinna skiptum og þytja fyrirgefningu synda og hefja það í Jérusalem. Þér eru vottur þessa. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur en verið tilri í borðinni en sem íklæðist krafti frá hæðum. Síðan fór hann með í nánd við betaníu, hóf upp hendur sínar og blessaði þau. En það varð meðan það var að blessa þau að það stiltist og var uppnömin til himins. En þau fjallu fram og tilbáðu hann og snerðu aftur til Jerusalab með miklu um fogniði og þau voru stöðu til heldidófunum og lofiðu Gvud. Amen. Mm. Ég líku Lúkasa Guðspjalli.